Hej, hey, välkomna till ett nytt avsnitt av Abit of Nernes, avsnitt 68 Det här är Nico, tillsammans med Färnan Ja Allt bra med dig eller? Jo, men det är alldeles strålande skulle jag säga Strålande till och med? Är mm. det så bra? Faktiskt Vad är det som gör din dag så strålande då? Ja, kaffe och snö Ja Skulle jag säga <laughs> Kan ja, jag kan hålla med om kaffet, men jag har stått och jobbat ute i fönster oh. i snöstorm så jag är inte så jävla lycklig över snö. Oh, stackars lilla pojken då. Ja, det synd om mig. Ja, oh, lite synd det är det. Mm -hmm. Ja. Vad <här> ah, du nördat då? <här> jo, jag har ju faktiskt nördat väldigt, väldigt lite idag. Eller den här alltså, månaden eller den här veckan heter Ja, men veckan. Eh, har jag har spelat Letter Quest. Ja, vad tyckte du då? Eh. Jo men jag tycker det är bra Men jag har inte kommit så jävla långt Det blir så jävla svårt så jävla snabbt Fan det blir skit har till Tror att det är bana kanske Kan det vara 20 Eller något sånt där Oj det har kommit så pass i alla fall För jag har också spelat det här Men ja. jag tror jag bara på tolv, typ 12 eller något sen Slutade att spela För att det var så mycket andra roliga spel Ja nej men för det, det, Så jag, har, nej men 20, jag tror att det är bara 20 i alla fall jag har kommit till Men det är så mm. in i det är en boss där som är så jävla svår Man får <laughs> fyra gånger så mycket skada mot honom Om du skriver ord med dubbla bokstäver i Efter varandra om man säger Du kan väl börja med att förklara hur spelet funkar eh, Jo, eh, Letter Quest Remastered heter det väl till och med eh, Går att få tag på på Playstation Plus Nu, gratis Om du har, är medlem den... där det finns ju både på Vita som du spelar på och precis. PS4 som jag spelar på. Precis, precis. Och jag alltså enklast är väl egentligen att säga att du är... Du är en liten gubbe som ska ta ifrån alltså ta dig igenom massa olika baner genom att skriva ord egentligen. Mm. Du får en lite alfapet. Ja, men exakt, det är lite alfapet över det. Bara för det så kommer jag inte ihåg exakt hur stor den själva banan är. Men är det 4x3? Du får antalet bokstäver, sådär liksom. Och så med de bokstäverna ska du använda dig att stava ord. Och när du stavar ett ord, rätt och korrekt, beroende på hur många bokstäver, vilka bo så, typer av bokstäver det är i det, och så vidare och så vidare. Så gör din karaktär olika skada på monstren den möter. Mm. Det, är, det är liksom... Ja det, är inte det är så. ja, det är inte svårare än så, helt enkelt nej, Och det är precis som på Alphapet Att alla brickor har ju en siffra Längst ner i hörnet precis. Och det är den som man plussar på Och sen har de olika Finns även olika sorters brickor Typ kristallaktiga ja. färger och sånt som Exakt. Ger extra lite, speci skada. lite special, om man säger Precis, så det blir lite Alltså, så det är inte bara Alphapet Och du slåss mot monster Utan det är lite tanke efter också precis, Men precis. Nej, jag tycker ändå att Förvånansvärt roligt För det mm. såg väldigt simpel ut när jag tog ner det Och det var väldigt simpelt i början också Men det är på engelska så man vet att När du skriver orden så måste det vara engelska ord Men det finns även om du bara chansar Får ihop ett ord Då blir det, att det är ett riktigt ord Då blir det blott runt texten Berätta, Precis. Nu har du ett färdigt ord oh. Och då kan du även klicka på L2 tror jag det är Och då kommer det upp Dictionary Så du får förklara att vad det är för något Om du bara har chansat Exakt, och på Vitan så har du hela tiden eh, en liten ruta där det står Senaste ordet du skrev eh, Och längst ner en liten förklaring på det senaste ordet okay, cool. Så du, du, får, du skriver, alltså, Bell till exempel Så står det liksom, ja, oh, recent words Så radar den upp alla orden och längst ner kommer det stå Bell mm. Och precis under det så kommer det stå Precis som i en ordbok om du har slagit upp ordet vad det betyder, hur man uttalar det till och med Du vet de här brukar Som brukar kunna vara i just ordböcker Jag kommer okay. aldrig ihåg vad de heter dock, Men ah, skitsamma, det är hur man uttalar det eh, Så att man, får, man, man lär sig en del nytt också För jag, jag har fan hittat ord som jag aldrig, aldrig fattat att det ens har varit ett ord tidigare Eller aldrig trott att det skulle vara ett ord mm. eh, Och då får man lite förklaring på vad det är dessutom Dock ska jag tillägga att Vanliga, alltså, namn går inte att skriva eh, Förutom om det inte gäller spel Vissa namn på spel kan man stava fram Och då okay. får du den förklaringen i ordboken This is a game Bara ja, jag det, det har blivit. jag har lyckats med nämligen <laughs> Ja, jag lyckades ju med så här This is a Muslim verb And it stands for man bara Ja. Okej. Okay. Ja, men Visst. jag tar den ja. ja. vissa ord är bara jättekonstiga och jag ska rätta mig själv för nu har jag fått igång spelet. Det är faktiskt så att du har 15 bokstäver mm. för varje inför varje ord du kan du ska stava då. Och fiender är när du stöter på, mesta dels är det bara egentligen vanliga maskar och kaniner och jag vet inte vad det är för någonting med, med lite olika tillhyggen. Sen kan du stöta på lite mer bossar eller sådana vanliga monster med lite special abilities. Och de kan typ eh, poison. Och typ göra dina bokstäver till spikar typ. Så använder du dem så skadar du dig själv. Oh, ja. Så det gäller att och, och då är de i ett visst antal runder om man säger det ett visst antal ord så att då lägger du säger du några av dina bokstäver blir eh, förgiftade och då kommer det att stå längst ner du, längst ner på den bokstaven kommer det att stå typ: så här två och då, då kommer du behöva stava två ord utan att använda dem då helst. Då mm. försvinner det. Så då får du tillbaka de bokstäverna igen så att säga så att du kan använda dem utan att ta skada utav det. Ja precis, så de de bokstäverna blir som gröna för poison. Exakt. De kan gå sönder under ja. vissa runder. Då blir det som ett. Ja, man ser att de sprickar i dem. Precis, precis. De och precis. Då, då tar du ingen skada ut. Då, eller då, då ger de ingen skada. Så du kan ju fortfarande använda dem om det är så att du måste för att skriva ihop ett annat ord. Eller ett längre ord. Ja, precis. Då kan det vara värt att använda dem. Men just den bokstaven gör ingen skada då till exempel. Nej, precis. Och det kan vara sten. Då blir de sten. Då kan du inte använda den. Så det är massor små grejer som de mm, gör. Mm, mm. För att göra sp spelet lite svårare och mer spännande helt enkelt. Ja och jag, ty jag tycker faktiskt att det är ett Jag tycker att det är riktigt roligt spel Det är lite långsamt på vitan Faktiskt, det är lite halvlånga laddningstider och så Men Riktigt roligt när man väl kommer in i det Och man faktiskt fastnar Det är liksom Absolut. man sitter där och skriver Och man försöker hålla koll på sitt HP Samtidigt som man håller koll på motståndaren Och man ska försöka skriva så långa och invecklade ord som möjligt helst Och det, det blir riktigt riktigt roligt Och jag tog i lite för jag är faktiskt på banan 18, jag var tvungen okay. att kolla nämligen Och det är en miniboss på banan mm. 18 som jag inte tar mig förbi Han är okay. skitsvår Men jag är som sagt spelare på PS4, det är inte samma laddningstider Nej Men här är det ju likadant, jag tror det här passar mera på ett vita ja. Eftersom ja. på PS4 då sitter man, ska jag spela ett ordentligt liksom fullskaligt spel Eller ska jag sitta här för det här är ett spel man kan spela i bara några minuter och sen ja. gå vidare med sitt liv. Precis, Men, precis. Och det är inte riktigt vad man vill göra vid en hemkonsol. Men laddningstiderna är bättre, absolut. Mm, mm. Det jag gillar verkligen med spelet är att det, är, det finns en ganska stor RPG-stil i allt. Att du, du har vapen du kan levela upp. Ja. Du kan köpa potions, du kan köpa olika uppgraderingar. Till exempel att jag har, för varje e så helas jag lite, vad är det, två... Jag tror att det beror på hur mycket du har, hur, hur mycket du har uh, Levlat just ja, den precis. boken jag tror att två är en är... bok du får det ut av Ja precis, och mm. två är väl grunden Sen kan du precis. levla upp den efteråt ja. Men så skriver jag liksom Någonting med flera e i Då helas jag på en gång av det ordet Mm. Och, det, och sådana här grejer Så det, det finns mycket tanke bakom Även om grunden är väldigt simpel Absolut, absolut Och jag som man kommer lite längre har börjat rota bland För man får rätt många olika grejer att välja på mm. Du får också, jag tror det är en ja, Nu drar jag och här bara Men jag tror att det är mellan 10 och 15 vapen Alltså olika yxor För du, karaktären du är, är Min gissning är ju liemannen Du är ju liemannen För det är ja, ju ditt vapen Det är ju liemann i stort sett och, du, och då har du olika vapen Du har att välja på Jag har valt en, det är den Söta små vingar på För den gör nämligen samma sak Jag har samma som du har den eh, Så du får tillbaka liv När du skriver E Men mm. det här vapnet gör också 5 eller 6 procent av skadan jag gör Konverterar jag till healing Till mig själv Oh, så ja, att jag hela tiden samma, får tillbaka... Så kan lite. kan sluta använda min stil och börja hitta på <laughs> Men det är faktiskt fan enda sättet att överleva det här jävla spelet skulle jag säga. Men det jag ville säga innan vi gick vidare är att du har ju ett story mode, som det är det du och jag sitter och pratar om just nu. Ah. Där <laughs> Beroende på hur många banor du har klarat så får du en liten komiksruta. <laughs> ja. För det är allt jag har fattat att storyn går ut på. Det är, en, det är alltså en comic och genom att spela vidare i spelet så får du fler och fler av komiksrutorna Så du kan läsa vidare i din, lille, ja, din lilla comic då. Ja, precis. Och spelet går väl egentligen ut på... Är det inte story typ att du ska springa och hämta pizza eller något sånt där? Nej, den börjar ju så i alla fall. Ja. Det börjar ju typ med att din karaktär säger att... fan är det? Damn, I want some pizza typ. Ja. Och sen, och sen är det första bossen bara... Oh! Nu gå och min pizza get my pizza. Ja, like, okay, <laughs> Det är så jättekonstigt. Men du har också nämligen även ett, ett uh, free, uh, vad heter det? Evighetsspel, säger vi. Ja. Uh, där du kan köra, alltså, bara nöta hur länge du vill. Du, du väljer ut all utrustning du vill ha i början, precis innan du startar. Och sen är det bara köra. Du får fiende, fiende efter fiende efter fiende, kommer liksom ja så nu knatar fram till då, Och du får stava och stava och stava tills, ja, tills du inte klarar det längre helt enkelt Nej, precis Nej, jag, tyckte att jag, jag hittade bilden som jag skickade till Abit gruppen Som vi har på Messenger När jag spelar det här spelet ja. Då är det bossen i en liten ruta I couldn't stop him boss Och ja. sen är det karaktären <laughs> Men där är det underbara Pizza! <laughs> det är verkligen asskönt Ja, så det är väldigt charmigt mitt spel. Det är absolut. Och jag ja, det är kul med det även om det kanske inte är någonting jag kommer sitta och spela jättemycket på PS4 att men det är så här, ja, jag kanske sitter och kollar på en serie eller någonting och bara vill döspela spela någonting. Ja, men då är det här perfekt. Ja, jag visst och jag måste säga på vit att det är ju alltså förutom att det tar lite tid att ladda så fantastiskt bra ju. Du alltså på bussen, sitter du i bilen, alltså det är ju bara att dra fram och spela. Det är ju perfekt. Och det, och det är precis som du sa tidigare, Nico det, det tar alltså, du, kan du kan ha fem minuter, du kan ha tio minuter på dig. Och du mm. kan fortfarande hinna spela en bana om du har lite tur, liksom. eller om du liksom, drar på lite grann om man säger. Ja, absolut. Coolt, coolt. Cool. Och, och det är väl egentligen det jag har nördat den här veckan. För att eh, Det jag mer har nördat, det är ju det vi sedan ska prata om så att säga. <laughs> ja då så. Men då hoppar jag till mig då. Eller ja. du till mig då. Uh, Tänkte börja lite med, jag gick ju lite lätt in på Titanfall 2 förra veckan. Ja. Och då har jag spelat klart kampanjen. Mm -hmm. eh, kampanjen är ju... För att göra det simpelt, du är en... Eh, vad är du? Gunman, en rifleman. Ja. Du är en vanlig soldat. Och eh, du hjälper typ en pilot. Och pilots är då de som styr de här robotarna, de här Titanfalls. Eh, och, men självklart, den här piloten dör och då hoppar du in och styr roboten och blir som en förutbildning till pilot. Okej. Okay. Så, så enkelt är storyn. Den piloten inte lyckades, han dog. Han lyckades inte göra klart sitt uppdrag. Det är du och, den här och hans tidigare robot ska då göra klart uppdraget. Det är hela storyn. Den är inte jättebra och den förklarar sig inte jättebra. Men det finns några roliga delar. Eh, alltså. Skjutgrej. Alltså. Vad ska man säga? Skjutstriden och sånt känns bra. Vapnen känns känns bra och det här flytandet av rörelserna känns alltid jättebra. Mm. Det är därför online-delen är jättekul, men det kommer jag in på senare. Men i kampanjen känns det lite chattigt för du möter samma fiender, samma. Robotar samma Hela tiden Och det blir lite chattigt oh. Och miljöerna är väldigt samma lika också hela tiden oh, Okej okay. Det de gör bra jämfört med andra spel Eller de gör skillnad med andra spel Det är att du har ju just de här Du kan springa på väggar och sånt där Och de gör det väldigt mycket till ett pusselspel I skjutdelen oh, okay. Och det gör de väldigt snyggt Du ska hoppa upp på olika plattformar Springa på väggar i olika utan att ramla ner så det blir lite av en plattformare i first-person-shooter-stil. Ja, ja. Och sen när man kommer längre i spelet så får du ju att du kan, som jag in på lite för att man kan vrida på tiden och sånt och lösa pussel på så vis. Eh, att det inte spoila allt för mycket så är det på ett sätt till exempel så är det man kommer in i ett rum eh, vrider du på tiden, alltså att du hoppar tillbaka i tiden, då är det fint rum, det är Personal som går och jobbar där hoppar du fram i tiden då står alltid låger. Oj. Så det är liksom upp för dig. Ja men jag måste vrida tillbaka tiden och då får jag lite höra vad de säger. Skulle jag då gå i mitt i rummet och vrida tillbaka till då och eller ej? jag tar liksom i bakåt till tiden. Går in där och jag blir attackerad och jag står mitt i rummet vrider bara nej men jag hoppar fram i tiden. Visst fienderna försvinner. Men jag står i ett rum fullt med eld Och brinner upp Så liksom, du måste på vissa ställen Blandat med den här pusseldelen Till exempel att här är en vägg Som jag springer på och Men nästa vägg är borta Om inte jag hoppar från den här Vrider på tiden så att den väggen är där Men då finns inte väggen som jag redan stod på Så om jag vrider på tiden Då faller jag ju bara rakt ner Om jag inte vrider tiden när jag är i luften För då kan jag ju landa och mycket sånt där de leker med Och det var väldigt intressant mm, mm, mm. Dock gjorde de det väldigt lite Så Kampanjen var mest tjatig Och inte jätteintressant tyvärr De hade roliga idéer Men de använde inte tillräckligt av det Och eh, Sen är det här att eh, Du känns alldeles för stark För att vara en rifleman Eftersom när du okay. börjar spelet Så är du för Karaktären är en fullt utbildad pilot ja. i hur du spelar, i hur du rör dig. Men står du berättade som att du är en nybörjare? Men mm. för jag som har spelat Black Ops 3, jag spelar ju liksom det här som att jag vore helt fullt utbildad. Och jag hade önskat att de gjorde mig svagare så att jag hade mer problem för jag är inte en färdigutbildad pilot. Och att man steg i grad genom spelets gång hade varit bättre. Mm, mm, så att från början känner jag mig som en am amatör Och när spelet är slut då känner man mig som en pilot Redo att hoppa in online Nu är det ingen skillnad på att vara en pilot online Och spela kampanjen För du kan exakt samma saker mm. eh, Det kampanjen gjorde bra dock Det är när du just har din titel. För när du spöar bossar Så får du deras vapen Och det är exakt de här vapnena Som du kan sedan välja att köra online så du får ju hela tiden testa alla vapen. Testa alla titans på din titan. Så att du vet när du väl ska hoppa online. Vilken titan som passar dig. Vilka vapen du tycker om att köra med. Och allt sånt där. Mm -hmm. Så det är en bra för de som aldrig har spelat det tidigare. Att komma in i online-läget. Men kampanjen får tyvärr. Icke godkänt av mig Inte att det var dåligt men jag tyckte Jag ville ha mer helt enkelt mm, mm, mm. Det fanns bra idéer men de utförde det inte tillräckligt bra Men då hoppar vi in online istället Som jag har spelat en hel del nu Och där har jag blivit förälskad Satans vad kul där. <laughs> För det är just det här Allt man vill ha det, Jag gillar fast pace När man kan springa på väggar springa, eh, Glida på golvet Vapnen ska kännas bra Sikten ska kännas bra och liksom Titans ska blandas bra med... Ja, att en vanlig soldat och Titans, man ska kunna leva i samma universum. Mm, mm. Och det gör de jättebra. Mm. Titans är oerhört starka, det är de. Men de är inte OP, så att jag som en vanlig soldat inte har en chans. Utan du kan ju hoppa upp på en Titans-rygg och ta batterier och sånt om du är tillräckligt skicklig. Ja. Mm. Eh... Uh, det är inte så att jag kommer nära Titan och jag dör automatiskt Utan jag kan, ofta när jag spelar Jag går ju efter batterit Är batterit borttaget Ja men då hoppar jag på den igen För då slänger jag in en granat i där batterit har varit tidigare ja. Och försöker faktiskt kämpa emot Titan Även om inte jag har min egen Och sen när jag väl har fått min egen Då känner man ju sig som en gud nästan bara. Åh! Man är så här hur OP som helst och Jag har ju hållit en som heter Arion Och jag brukar kunna ta nu i början när jag spelar ungefär en, två Titans innan jag dör ja, ja. Så jag har ju verkligen fått in Och det att spela Titans det har ju fått tack vare kampanjen mm, mm. Så man märker vilka har spelat kampanj och vilka har inte gjort det För jag har lärt mig att styra Titans Det är därför jag själv kan ta ut två Titans av andra spelare ja. Men sen märker man, oh du har spelat förut och då, är man typ, då, då blir det kamp är 3-4 Titans mot lilla mig Då har jag inte en chans men <laughs> Det får jag taktik. fan inte att du har Nej men det är det att man får ju det Alla har ju fyra olika grejer ja. eh, Som man kan göra Så när jag kör Jag har ju en sköld för att stoppa skott i några sekunder eh, Är det vanliga skott Då kan jag skicka tillbaka dem Så att de studsar tillbaka till den som sköt ja. eh, Jag har Miner jag kan lägga ut Så då vet jag ju ja, men Jag lägger miner här och så går jag runt hörnet är det någon som är ny i Titanfall och inte vet att Det där är miner, då kommer de gå in där Och de börjar spränga så du förlorar skit mycket liv mm, mm, Sen har jag en laser på axeln Som laddas upp, allting laddas ju upp lite då och då Och den är one shot Och den gör skit bra i skada Och sen har man ju en attack som laddas upp ja. Och då skjuter jag en stenhård laser Från bröstet och Tack vare den så brukar jag oftast kunna ta död på en 2 tre stycken, om de står Klunga som många tyvärr gör För att de fattar inte att Ja, ah, super kommer. Då ska vi inte vara nära varandra för då är det bara drr, färdigt. <laughs> Men jag tycker att de har blandat det här vanliga skjutdelen som man är van med från Call of Duty speciellt, Black Ops 3, och har de här stora robotarna, Titans när de börjar komma in. Och det är jätteroligt och det funkar perfekt tycker jag. Sen har du även andra, alltså andra så här, kartor där man till exempel bara pilots. Då finns det inga titans, utan mm, det är bara mm. piloter. Klassiskt skjutspel. Uh, du har free for all där så fort du ser en annan pilot bara skjut för alla är emot dig. Du har capture the flag. Du har bank, tog jag upp förra veckan tror jag. Ja, ja. Där man samlar skjuter, får poäng där ska du samla ihop i en bank. Du har hard points där man ska uh, tänk lite kill on, kill, king of the hills. Fast det är tre olika platser och uh, den som håller dem så tickar poängen upp Så det finns väldigt mycket att leka med Och när du levelar upp så får du Nya vapen, nya skins Och du håller dig hela tiden aktivt När du spelar online Och det får en att hela tiden vilja komma tillbaka Så jag kan säga att jag är Förälskad i Titanfall Det är det bästa skjutspelet jag har kört På bra länge Tack vare online-läget är så bra som det är Och jag hoppas verkligen att fler tar upp det för jag har också hört att tyvärr så Har Titanfall 2 sålt mindre Än vad Titanfall har gjort ah, okay. Och det man ska tänka på är att Titanfall Första kom bara till Xbox eh, 360 och PC ah. Medan Titanfall 2 är ju Nu på de tidigare Xbox One, PC Men också till Playstation Så även om det kommer ut till en, ännu en konsol Så säljer den mindre Så jag hoppas verkligen att folk tar upp det här För det är skitbra spel Absolut uh. Sen hoppa in i nästa skjutspel så vi bara tar av det på en gång Jag började spela Call of Duty Infinite Warfare Det spelans nya Call of Duty-spelet Ja Spelade ungefär två timmar av kampanjen Och Jag kan bara beskriva det med ett ord Och det är besvikelse Ja, ja eh, Kampanjen ser snygg ut mm. Men det som jag att jag blir så bortskämd av Battlefield 1 och Titanfall där vapnerna och skjutsgrejer Känns så jäkla bra Call of Duty, där känns Karaktären man är känns seg mm -hmm. Du har ju samma movement som du har i Titanfall Men allt går så mycket segare Så det är liksom, ja jag kan springa på väggar Jag kan glida liksom fram på golvet Men jag är jätteseg Det känns inte som naturligt att jag ska kunna det här För jag är, jag är för tung För att kunna göra det här mm. Och vapnerna har ingen bra rekyl eller någonting Så det känns liksom, det känns inte som att jag kör ett ordentligt FPS-spel Nej. Och eh, kampanjen liksom Uppdragen var tråkiga Det var liksom samma uppdrag hela tiden Och de förklarades väldigt dåligt Så katsins och sånt var jättevackert Oerhört snyggt Men allt annat var en besvikelse för mig Och just nu känner jag, känner jag inte Något intresse av Att hoppa in i det igen mm. För eftersom jag har redan två skjutspel som jag tycker är så pass mycket bättre. Jag går heller tillbaka till dem än att ens testa Call of Duty igen. För liksom vill man ha ett fast paced liksom, skjutspel. Där det går snabbt och det är fartfyllt. Då har du tactical fall 2. Ja. Ja. Vill du ha det mer klassiskt. Där vapnen känns bra men det går lite segare. Då har du Battlefield 1. Mm. Call of Duty Infinite Warfare har ingen plats här. För äh. det är inte tillräckligt intressant. Nej. <här> Tyvärr. Det är egentligen det enda jag kan säga Som sagt, jag har bara spelat två timmar Men jag fastnade inte alls av Call of Duty Jättebesvikelse ja, Det låter ju jättesurt ändå egentligen För jag menar det är ändå ett äh, ganska det, alltså, det är ändå ett ganska välkänt spel Sen innan, om inte annat jo, precis. Så att det, man, det är ju tråkigt när de, när de ändå ska gå Och äh, förlora så pass hårt Mot äh, ett relativt Nytt spel ska man väl ändå kalla det Även om de har en tidigare, ett tidigare spel i, I sin serie så är det ändå så att eh, Call of Duty har ju funnits rätt länge nu Ja precis men De borde också... veta, liksom, vad, de borde ändå veta vad, vad Vad vi vill ha om man säger Ja precis men sen måste man ju tänka på det också Att Call of Duty har ju den Att det är ju tre olika företag som jag mm. Call of Duty-serien mm. Och de turas om varje år Det är därför det kommer ut ett varje år Absolut för då har de haft tre år på sig att göra dem Ja Men som sagt, de har ju erfarenheter precis som du säger De kunde bara inte ge tillräckligt för att det skulle bli intressant Nej, nej, men precis, precis Och det som är så synd nu, det var, jag fattar inte vad de håller på med Det är att nu har det gått tre veckor där vi har haft tre skjutspel Ja Tyvärr, jag älskar Titanfall 2. Det har ju nästan begravts bland alla eftersom det säljer mindre än första Titanfall. Men det är det bästa av skivspelarna om du frågar mig. Ja. Battlefield 1 säljer bra för det var det som kom ut först. Call of Duty Infinite Warfare säljer inte heller bra. Vad var det? Jag läste säljer om 45% mindre än vad Call of Duty Black Ops 3 sålde förra året. Oj. Så alla de här skjutspelen på något sätt säljer mindre. Ja, ja för att det kommer alldeles för tätt och folk är osäkra på vad är det jag vill ha vilket av de här ska jag välja och det blir alldeles för mycket frågetecken. Lite mellanrum skulle nog ha gjort alla de här spelen gott. Jag hoppas bara att Titanfall 2 som är det som jag gillar att det kommer att överleva. För det kommer som jag jag spelar ju mycket på Twitch nu. Ja. Och just nu det är Titanfall som jag kommer sitta och spela mest. Så är det ja. ju bara. Sen tar jag upp lite spel ibland. Men eh, Titanfall 2, det är det jag kommer sitta i Fram tills Titanfall 3 kommer Som det känns just nu i alla fall Om inte det är något annat som kommer och lockar in mig totalt Ja eh, Men det är också en sån en grej jag har För jag beställde, jag pratade ju om det tidigare Att jag beställde Collectors Edition och grejer från Webhallen mm, av ah, just mm. Titanfall 2 eh, Dagen när det släpptes för, för Inte nu i fredags, men fredagen Innan, ja. släpptes Titanfall 2 Då gick jag ut och kollade, var är min Collectors Edition? Då fick jag reda på att den har skjutits fram till den 7 november Så jag fick ju panik, bara, shit jag måste ju beställa spel. Så jag gick ju in på PSN och köpte det där via Så jag bara, ja men nu får jag två spel, fine det är jag skiter i vilket Jag måste få spela det här Idag är 7 november när vi spelar in det här webbhallen Har det kommit upp att Titanfall Collection har hamnat på beställningsvara De Oj. har inte ens grejerna inne What? Och mitt spel som jag har bokat har inte skickats Alltså har de inte ens Collectors Edition Och jag har inte fått hört någonting om det här Oj, det är, oj, oj, oj Det är ju jättelågt skulle jag säga Ja, och jag har ju som sagt, jag har ju pratat om det här. Hur länge? Två, tre månader Ja. Och jag har inte hört någonting, jag fick liksom gå in och kolla Vad är mitt title för? Jag borde ha fått meddelat att det ska ha skickats Nej, det har blivit förtjänat. Nej, nu vet jag inte ens om det kommer. Oj, oj, oj. Så jag är ju jättebesviken på webbhallen och vad fan de håller på med. Det är ju verkligen jättelågt med. Alltså. Och det kan ju ändå, fasiken, om det nu är så, så då är, det är ju fler än du som har blivit drabbade av det, skulle jag gissa. Ja, absolut. Och, och det är ju så jävla synd, för jag såg verkligen fram emot den här statyetten och... Liksom ja. Allting jag skulle få med Och det är extra material och allting som jag har liksom förväntat Att det här ska jag få Aha. Och du bara, nej, har inte hört någonting Och idag när det är, så, och så har jag suttit nu Och väntat helgen, ja men det släpps på måndag Idag bara, nope Det är beställningsvara What? Och det står det när liksom, grejerna har tagit slut Men ja. de har ju inte ens fått in grejerna vad håller de på med Sheet. Och jag har ju sett på Youtube och sånt här Att folk har ju fått hem ja. De här boxarna är, är det webbhallen som har gjort fel, är det är det liksom de som skickar ut spelet Jag har inte fått reda på någonting De har inte ens skickat ett mejl till mig nej, Och jag har nej. liksom beställt det här i flera månader Det är ju riktigt, riktigt lågt Alltså skulle ja, jag säga jag är, Så jag är ju bra, sjukt besviken på webbhallen Då tycker jag oftast att de är skitbra Men nu är jag bara sjukt besviken Ja Ja det förstår äh. man ju absolut, det förstår man ju ändå Ja precis, och eftersom nu älskar jag det här Spelet så mycket som jag gör så vill jag ju ha Det jag har beställt, men nu bara nope <här> Man bara hopp It, då uh, I alla fall, vi går vidare Jag har spelat Batman Tale Tales Series Episod 3 Ja Och jag för, sa ju det här tidigare Att jag var jätte jag, jag gillade första episoden jättemycket Var besviken på andra uh, Och nu kommer vi då till tredje Men jag har märkt att Det som gjorde mig besviken på tvåan Var ju att det inte var någon bra gameplay Ja men egentligen har första episoden samma problem Det var väl okay. att då var det liksom intressant För då fick man göra det för första gången För nu i episod 3 har jag exakt samma gameplay som de tidigare Och det är inte intressant eftersom jag har gjort allt det här hundra gånger nu Utan det enda som får mig att fortsätta spela Batman The Telltale Series Det är berättelsen okej. Okay. Berättelsen är okej, okay. det är som en liksom ja, Levande serietidning Men det är ju inget tv-spel för det finns verkligen ingen intressant gameplay alls i det här spelet. Hmm. Utan det är bara, ah, jag sitter och läser och ser vad som händer, jag gör några få val, vad de ska säga. där sitt. Hmm, hmm, hmm. Så är man ute efter liksom ett Telltale-spel med mycket, där du liksom, du får göra mycket, du får spela mycket, du får göra mycket val och sånt där, det är inte Batman, utan det här är mer som en animerad film, där du får göra lite val här och var, men jag liksom, och liksom. Episoden är en timme långa ungefär. Så jag känner liksom. Det här är inte ett spel. Jag hade kunnat fått det här i en film istället. Det hade gett lika mycket för jag gör ju ändå ingenting. Liksom. Nej, nej, precis, precis. Så på den delen är jag besviken. Men storyn är ju helt okej okay och den är intressant. Och den tar lite twist och turns så jag vill ju fortsätta spela bara för att se hur berättelsen slutar. Mm, mm, mm. Men skulle de säga istället bara: Nej, men här kom, fortsättningen kommer i, i en film istället. Det skulle jag inte bry mig om, för jag känner ändå <laughs> inte att jag spelar någonting. Ja, ja, precis, precis. Och sista jag har börjat göra då det är att jag har börjat kolla på HBO-serien Westworld. Mm, mm. Självklart, bra serie. Okej. Okay. För er som inte vet vad Westworld är, det är tänk lite det där high chaparral vi har i Sverige. Mm. Att det är en påhittad väst, tema, en värld. Men där i Westworld så är alla karaktärer, liksom skådespelarna, är robotar. Ja. Det är bara det att de robotarna vet ju inte att de är robotar. De är ju programmerade så att de ska tro att allt det som händer, händer på riktigt. Hmm. Så Och de som kommer in, de som kallas newcomers, det är ju människor som kommer in här för de vet att allt är fake och kommer in och låtsas. De kan ligga runt, de kan mörda och liksom... För de vet att det här är robotar, det här är spel. Men sen börjar det komma upp så här att robotarna börjar liksom... Minnas grejer de egentligen inte ska göra Och börja fatta det här att, Men det är något som inte står rätt till Varför blir vi behandlade på det här sättet Och Det är väldigt mycket så här moralfrågor Och sånt som tas upp Och jag tycker det gör skitbra ja. eh, Idag när vi spelar in det här Så har du släppt sex avsnitt på HBO Nordic Det släpps var ett avsnitt varje måndag mm -hmm. Och jag Är Lika in i det här som, jag var i början, liksom som man var i Game of Thrones när det kom i början. För är, alltså jag, jag har fastnat totalt i den serien. Den är så jäkla bra. Och jag rekommenderar alla att kolla in Westworld. Ja. För Den är vä riktigt välgjord, bra skådespel och allting. Och just att det är lite, det är fantasyvärld. Allt spelas, utspelas i det här Villa västern så det är ett skönt tema. Men det är även det futuristiska med robotar och. Alltså, vi har ju skådespel som Jack Nicholson och grejer. Det är ju tunga karaktärer. Och, nej, skitbra serie. Och kolla in en trailer och sen är det bara hoppa in och börja kolla serien. För det är en av de bästa serien jag har sett på bra länge, kan jag säga. Låter ju fan riktigt intressant ändå. Har man, alltså har man man, får reda på det på en gång i själva serien då, eller? alltså att de är robotarish? Ja, jag, jag gjorde ju problem, jag hoppade ju in i avsnitt 5 För jag ah, går ju åt fel håll där ah. jag fattade ingenting i början Men <laughs> blev ju tillräckligt intresserad att Jag ville fortsätta, sen märkte jag dagen efter Men ja, oh, jag kollade ju på avsnitt 5, inte 1 Så jag började ju om, och då förklarades det ju mycket bättre ah, ah. Och nu sitter man ju liksom På nålar hela tiden att Vad händer här näst? Inte att liksom, man vet Man börjar bry sig om de här robotarna mm. Och man märker liksom De får ju inte göra för mycket Liksom gå ut för långt för då vet de att de kommer stängas av. Ja. Liksom, de stängs av och slängs in i liksom i ett garage typ. Men man bryr sig ju om dem här så man bara Jag vill se hur det här påverkar men de får inte påverka för mycket. för då Så det är liksom. De, bör, de har ju sina tjänster och sånt och det är mycket så här. Då börjar bli uppdateringar och ägaren av den här parken kan man säga. Han börjar bli liksom mer och mer galen och börjar ställa och folk börjar ställa frågor om han är kapabel att. Ta hand om den här parken Och det är mycket så här, alla ställs mot varandra Och riktigt intressant Och det som sagt, det förklaras Jättebra, det gör det Alltså ja. att man förstår, de här är robotar De här är människor eh, Det finns karaktärer liksom Som är, i, när jag kommer hit Det enda jag ska, jag ska våldta Jag ska döda Och liksom, jag ska leva rövare För det får jag inte göra i riktiga världen och sen finns det de här andra som bara Nämen, jag vill vara hjälten. Jag vill åka runt med skeriffen och ta hand om bovarna och sånt där. Ja. ja. Så om man får ju det här ja, tanken, liksom, hur skulle jag vara om jag kom in i en sån här värld? För man börjar faktiskt brysa om robotarna. Mm -hmm. Men jag vet ju att de är inte är mänskliga, de ser mänskliga ut, de beter sig mänskligt. Men det är ju bara robotar. och man, liksom Vissa karaktärer som man tycker om i ena stunden, typ som i Game of Thrones ja. kan bete sig som svin Helt plötsligt andra. Men deras liksom förklaring är: Det här är på låtsas. Hallå, bryr inte? Vill jag gå och våldta den här bruden? Det är en robot, vad bryr du dig? Ja, ja, Medan andra bara: Men nej, men hon är ju så plötsligt verklighet gör inte det här. Och då ställs man liksom i lite det här skedet: Hur tycker jag som tittare? och äh, Det görs jätteintressant. Ja, ja. Westworld, kolla in, det rekommenderas starkt. Men det är det jag har nördat. Vi hoppar in i nyheter. Ja! Första nyheten är att nu har Square Enix meddelat att det kommer att sända en ny Active Time Report den 10 november. Här kommer vi bland annat få en ny information om Final Fantasy 15. Sändningen börjar klockan 9.00 och Final Fantasy 15 kommer att släppas den 29 november till PS4 och Xbox One. Jag såg att det streamades på någon ja, vad är det, japansk YouTube-kanal. Ja. Så risken är väl att allt är på japanska. Men Vi får se om nyhetsrapporterna tar upp det på engelska ändå. Men... ja. 10 november, om man vill se mer om Final Fantasy helt enkelt. Ja, det är ju rätt snart med dessutom. Ja. Det är om tre dagar så här. Det, det har väl varit när det här släppts va? Ja, eller så är när det, är det, när det, samma det här släpps dag? eller någonting sånt? Ja, någonting sånt. Ja. Eh, Capcom har bekräftat en ny karaktär till Street Fighter 5. Det är akuma som kommer att bli spelbar i spelet. Vi har inget datum än karaktären kommer att visas upp under Playstation Experience i början av december. Och Akuma är ju med tecken 7 också. Så han mm. lever över det lite överallt nu. <laughs> eh, och det har ju varit Bliskon i helgen. Eh, så det har kommit lite intressanta nyheter därifrån. Mm. Bland annat så har Blizzard Entertainment med att det ska återskapa första Diablo i Diablo 3-motorn. Mm. Det här är en uppdatering till Diablo, till Diablo som heter Darkening of Tristram. Och ska bli tillgänglig i Public Test Realm under nästa vecka. Den här uppdateringen tar oss igenom 16 grottor och 4 bossar från det första spelet. Blizzard Entertainment har också bekräftat material till Rise of the Necromancer typ Diablo 3. Det här materialet ska släppas nästa år och innehåller spelbara The Necromancer-klassen, nya föremål och andra bonusar. Ja, vad säger du? Blir du taggad att spela Diablo igen? Lite faktiskt Coolt mm. Det ska bli häftigt att få prova Jag som aldrig har spelat Jag har aldrig spelat något av dem tidigare Diablo Ska jag säga Så det här okay. kan bli riktigt häftigt Att få prova på Alltså Prova på dem tidigare Eller den tidigare åtminstone mm. Jag var ju väldigt sen in i Diablo-spelen mm. När alla andra började spela Diablo 2 då fick jag låna en bränd skiva på Diablo 1 ja. <laughs> Och med det spelade jag ju till förskräckelse Jag har ju spelat sönder det där spelet Så jag ser ju väldigt fram emot att hoppa tillbaka i den världen Ja, nej men det skulle vara jätte, jättehäftigt För just nu finns det inte jättemycket som drar mig tillbaka till att spela Diablo 3 Men det här skulle kunna få mig att gå in och kika på det igen Alltså det skulle det absolut Mm för jag kommer ihåg när jag satt och spelade mycket, det var liksom Diablo och det var Iron Maiden i hörlurarna ja. jag, jag är sugen på att se om jag får tillbaka den där känslan och bara sitta för Jag tycker inte Diablo 3 hade någon bra berättelse Nej. Det tyckte jag att Diablo, första Diablo ändå hade, mm. en mer mm. intressant berättelse Och jag tyckte det gjordes snyggare och sånt där så Det är den nya motorn, det kan vara riktigt coolt Dock skulle jag vilja ha simplare karaktärer. Jag vill inte ha barbarian. Jag vill ha en vanlig warrior. Oh. Och jag vill, ha, jag vill ha de gamla karaktärerna bara. Gör mig en enkel warrior, en enkel wizard och en enkel ranger. Mhm. Mm That's it liksom. Du behöver inte vara så här, toks, äh, liksom som de nya är utan ge mig det här enkla. Det, jag bryr mig om och vad jag har för karaktär. Men det tror jag inte vi kommer få utan vi kommer få spela med de nya karaktärerna helt enkelt. Ja, oh, ja, precis. Men jag ser väldigt fram emot att testa det Necromancer-klassen då Vad tror du, tror du om den? Jag har ju inte jättestor koll på den Men det är alltid roligt att få en ny karaktär Och spela om ett annat skulle jag säga mm. ja, Jag har alltid gillat eh, Alltså jag har aldrig spelat som en necromancer i Diablo Eftersom jag Nej. spelade inte Diablo 2 mm -hmm. Men jag har alltid gillat det här Ja men jag kan dra upp eh, liksom skelett och lite sånt där Jag tycker det är coolt Vi har ju Witch Doctor nu Ja. Men jag tycker ändå För mig är en necromancer. Den känns häftigare ja. Att man drar upp liksom Skelett och sånt där och Jag vet, om en polare Snackade om att Man kunde göra klassen Typ OP i Tvåan Då har du en hel liksom, undead armé Som bara gick framför för att döda all, Så du bara gick efter det. Jag hoppas inte det är så lätt Men ändå, jag, jag hoppas det är riktigt häftigt För necromancer det är I andra spel är det en riktigt häftig Karaktärsklass. Och jag hoppas det är här också. Eh, mer från BlizzCon så har vi att Blizzard Entertainment har avslöjat karaktären Sombra till Overwatch. Eh, mm. Blizzard har också släppt en animerad kortfilm om just Sombra. Eh, tyvärr har inte jag spelat Overwatch än. Det släpptes, så jag har väl inte så jättemycket att tillägga om det här. Eh, har du kollat upp karaktären någonting? Nej jag har faktiskt inte kollat upp, men jag håller lite koll för jag får mejl och satyg hela tiden Men jag, jag har faktiskt inte kollat upp karaktären i sig så Mer än att, den, mer än att de gör dem jävligt bra alltså mm. De är alltså, de, de vet ju hur de ska göra, vad heter det, pr trailrar och allt möjligt sånt De vet hur de gör när de ska visa någonting nytt om man mm. säger så Ja och kortfilmerna är ju alltid bra så Kolla in så bra kortfilmer, det är säkert skitbra den också Det tror jag med och sista från BlizzCon vi tänkte ta upp är Blizzard Entertainment har bekräftat nytt material till Hearthstone mm. Heroes of Warcraft Den nya expansionen heter Mean Street of Gatsetsan och ska komma i början av december I Mean Street of Gatsetsan slås tre olika kriminella gäng mot varandra för att ta kontroll över staden och det handlar helt enkelt om att välja sida samma sak här, jag har inte spelat det här på evigheter men det är ett bra spel. Frågan är om det är tillräckligt lockande att komma tillbaka. Mm, mm, mm. Nu har vi fått ett datum för Dragon Quest 7, tänkte jag säga 8. <laughs> Dragon Quest 8 här i Europa. Dragon Quest 8: Journey of the Cursed King kommer att släppas den 20 januari nästa år. Jag hoppas det är bra. Jag tror, alltså, jag ska till 3D och Fastnade inte alls före. Det här är en ny liksom utgåva på åtta. Vi får se om det lockar in mer. Men just nu är jag väldigt avvaktande på att se mer innan jag hoppar in igen. För jag blev så besviken på förra. Ja, ja. Och sista nyheten jag har är att nu har Niantic. Vad heter hon? Niantic, vad heter den? Oh, tror det. Nu har ni antecknat med det att det kommer en ny uppdatering till Pokémon Go som gör att man kan få dagliga bonusar. Ja, oh, bra grejer. Att fånga en Pokémon varje dag ger till exempel 500 erfarenhetspoäng och 600 Stardust Ohoho. Om man gör det sju dagar i rad får man 2000 erfarenhetspoäng samt 2400 Stardust Samma sak gäller dagliga besök i Pokestops och om man gör det sju dagar i rad får man 2000 erfarenhetspoäng. Samt ett antal extra föremål. Ja, ja, ja. För det är det ju att vilja hoppa in igen, eller spelar du fortfarande? Ja, jag spelar fortfarande. Inte, inte super, super aktivt, skulle jag säga. Mm. Men. Det, det. Alltså, det ger ju ett extra incentiv, om man säger så, att gå tillbaka och fortsätta. För mm. det är fortfarande det som har varit det stora bekymret att få tag på det här jävla stardustet Och. Få, få igång liksom experience poängen. Man har ju mm. breakat det på flera sätt att försöka få så mycket som möjligt. Men det är kul när de ändå. När de ändå fattar att de måste göra någonting mera för att man ska stanna kvar riktigt ordentligt om man säger. Mm. Jag är ju tyvärr tappat pokémon Go för, mm. för mig. Det var inte tillräckligt tycker jag tyvärr. Men. Nej, men det låter ju häftigt i alla fall Och så, precis som du säger Små uppdateringar gör nog mycket i det där spelet ändå. Absolut, absolut Men det var nyheterna Vi hoppade in i ämnet Och eh, i helgen var det ju Comic-Con Stockholm oh. Som vi var både fredag, lördag och söndag Ja oh. eh, och innan, på, innan vi hoppar in på Hur vi hade det Och gå igenom själva mässan Så spelade vi in lite småklipp Under ja, dagarna så Lite live feed Hur reaktioner när vi hade testat spel Och sånt där och Vi tänkte helt enkelt spela dem här för er Så får ni lyssna på dem Och så kommer vi tillbaka efter Och går igenom mässan Hur vi tänker så här i efterhand Så varsågod och lyssna Okej okay. Nico här på väg till bilen Vi ska Jag och Färland, in till Comic-Con Stockholm Jag tänkte att göra det lite annorlunda Och spela in våra Upplevelser live Det är snö Det är kallt Jag har sommardäck på bilen Jag ska träffa Färnan om 40 minuter Och se om jag kommer in till stan eller inte Det här blir intressant Eh, som sagt, vi kommer att spela in via telefonen här, det är därför det inte är jättebra ljud. Jag vet inte om jag eller Färnan har lyckats fixa till det sen på datorn. Eller Färnan, jag är inte skit. Jag eller Danne har fixat till det på datorn. Eh, jag hoppas det i alla fall. Eh, ja, jag återkommer när jag träffar Färnan. Sen så får ni följa med oss i, som en liten dagbok. Så här. Uh, kallt, vi hörs, hej. Ja, då är på väg till Comic-Con Stockholm då. Ja, jag är taggad. Jaha. Var Jaha. Svårt att sova nästan. <laughs> jag vaknade klockan sex. På. Jag bara, ja! Jag ska åka! Nej. Jag hade svårast att fatta att jag hade tagit ledigt på en fredag. För jag stod, stod här utanför nu när vi skulle träffas och så, så går Roggan förbi och så bara, vad fan gör vad gör Roger här på en lördag? Jo just det, det är inte lördag. Nej, nej astagad. Det ska bli skitkul. Ja, nu är vi första dagen avklarad eh, Vad tyckte du då? Första dagen Mycket, Många intryck, många intryck ja. Väldigt många eh, Generellt bra alltså, Jag känner mig allmänt peppad på typ allt Där inne ändå ja, det, det, det mesta är bra, kan behöva finslipas Lite här och var Men Nej, det, ordet för dagen är nog fan ja. bra Jag tyckte Något som var tråkigt var ju att alldeles för lite Nya spel ja. Det som var, det var häftigt Men det är typ, alltså det var skitlånga köer Typ Titanfall 2 som har funnits i en vecka Eller ja, något, det ja. förstår man ju lite Tekken 7 har ju inte släppts Det var inte jättelång kö, men det var kul att testa VR var ju skitlång kö Men det är ju det häftigaste som är här ja visst visst, visst. Men typ, det var ju typ det som var nytt Ja, det var det, var det, det, inte var det. Så Ingen av dem, de, vad ska man säga Generellt större, alltså inget Nej. Xbox, var där, inget Xbox var där Alltså ja, med någonting inget och ing, och Nintendo, inget Alltså, inget stort nytt spel Nej, så det säger. kändes ju tråkigt så det var, Ja, precis Men, däremot Jävlar var VR indie Ja, det, det var mycket Indie i in är mycket Men speciellt många som börjar med det här Telefon, vi har Ja, just, just. Jag såg Vive Eller vad den ja, heter Såg jag Sen såg vi, som du sa nu Telefonen också Alltså, bara ja. man fäster den i någon ställning där Alltså, det fanns mycket olika Ja och så testade vi lite småspel och sånt, det var inte jättemycket, så det pratade... kommer ni för dem om senare. Ja, precis. Eh, men eh, vi ska kolla jag köpte en liten goodieback till färnan, <laughs> en deadpool. Vi ska se vad han får här, om det är något roligt, <laughs> om det är färdigt, om, om, om, om du har jag väx... lyckats få upp den ens. Oh, damn! Den... Är... Vad fan, jag ska få upp den här, tror jag. Ah! Ah, en Ja, en popart eller vad Ja! Fem, en svart dessutom Åh, så bra för att eh, Jag har ju en röd redan Vad ja. Vet du var den är ifrån? eller var, var den är ifrån så Eller vad karaktären är ja. Nej faktiskt inte alltså, Jag har sett honom i serierna Han är med bland annat i eh, När eh, När han döter Wolverine I tecknade serien okay. Då har han en svart uppsättning på sig Bland annat att, men jag vet inte exakt var han kommer ifrån så Allt man får reda på är Deadpool <gör> 111 Det är allt som står Ja, vi lär kolla upp var han kommer ifrån Och var masken kommer, eller vart dräkten kommer ifrån och inte. Ja, till avsnittet yes. får ni veta Och ni får se en bild också så. Precis Gött Tja Hur spelar den in? Oh. Impressions Vad tycker du? Oh. Allmänt bra, fortfarande. Det, det, det fortfarande. Jag gillar det, jag gillar det som fan. Ja, ja vi såg ju vi var precis nu på teckenturnering och det var ju jäkligt kul så tecken 7 spelas bra. Som fan, man var riktigt sugen på att skaffa det dessutom nu när det kommer ut, speciellt när det kommer till PC också. Så ja. för, för min del är det absolut enklaste... Att uh, ha spelarna på så att säga, mm. för det har jag ju redan, behöver inte skaffa någon konsol eller någonting sånt. Och för första gången sa de väl så det. Precis, precis. Så det skulle bli häftigt Och sen har vi testat ju VR Fortfarande ja. lika coolt om inte coolare Precis, bättre Men det har vi ju, ja har vi redan sagt Sen testar vi lite indie-spel. Det var väl också trevligt Ja, men jo Jag prö prövar ju mera VR egentligen Ja just det ja. Ett väldigt, väldigt enkelt spel Stå, stillastående får blocka med ena handen Kasta yxor med andra handen Och du ska liksom köta ihjäl Fiender som dyker upp lite här och var på kartan Du får kolla dig omkring för att hitta dem och så Alltså För att vara Ingenting om man säger Alltså för det var... Ett litet spel så var det ändå rätt roligt Ja och det spelades ju Rift Hur kändes den då jämfört med PSV, eh, PSVR? Tycker ändå det var bra väldigt, det, det var ju väldigt gryn grafik i just det här spelet ja. Svårt att säga eftersom att det är ett indiespel Så det är svårt att säga Om det kanske går att få väldigt mycket snyggare ja. Men eh, gillar den ändå så Lite knackigt där Med eh, sensen på allting Men samma där, svårt att säga Eftersom att det är ett eh, indiespel Behöver inte vara bästa programmeringen på det nu tycker du att ha den på huvudet då? För har, placer vi har. Kan man ju ställa in och skjuta så att den sitter hårdare på ansiktet Den sitter, med, den sitter ju jätteskönt på huvudet Ja, va? jag bara... måste ändå säga Jag tycker ändå att eh, Oculusen är faktiskt Sitter ändå riktigt bra ja. jag, jag tycker ändå att det, det var inga konstigheter Den satt bra i alla fall på min, mitt form av huvud För jag justerade ingenting ja. Jag bara, bara tröck dit den och så satt den Ja, snyggt om ett annat ja. Coolt uh, Idag, det var ju sjukt mycket folk Jävlar så mycket mera folk än fredagen Som, som vi pratade om tidigare Ska ni gå åka dit en enda dag Och prova saker, alltså stå i kön Och åka dit fredag ja. Folk jobbar ändå Mestadels av folket jobbar ändå Så då, då åker de inte dit Ja vi ska ju dit imorgon igen, söndag ja. Direkt på vr testa igen eh, så, så vi återkommer imorgon helt enkelt Precis Kul säkert Sådär, men eh, det var lite korta klipp Helt enkelt eh, från eh, Mässan, jag hoppas det var intressant I alla fall <laughs> <laughs> eh. Först och främst eh, Lite lätt Bara Hur har du tyckt om Comic Con Eller GameX som det hette förut Och nu Comic Con Stockholm och sånt tidigare år Vi har ju som sagt spelat in Ett avsnitt när vi var på Friends Arena förra ja. året ja. Eh, Vad tycker du om de gör bra Och dåligt liksom som till exempel nu är de tillbaka på Kista mässan. Är det bra eller dåligt? Eh, om, om jag ska jämföra med förra året, så tycker jag att eh, årets är mycket, mycket bättre. Okay. Eh, det är eh, tajtare på något vis. Det är, jag vet inte om det är för att de är tillbaka i Kista mässan eller, eller ja vad man nu ska säga. Men det är. Det känns mycket mer än vad det gjorde förra året när det mm. var på Friends. Då kändes det som att det fanns väldigt mycket luft. Det här vet jag att vi sa i, i podden då med. Det känns som att det var väldigt mycket tomma utrymmen som de hade kunnat gjort så mycket mera med när de var på Fränse mm. Men i år, nu när de var på sista mässan igen då, enligt mig så lyckades de väldigt bra för att nu var det fullt. Känslan var i alla fall att det var fullt överallt och det var bra spridning på allting. Mm. De, hade gjort, de hade inte liksom så här okej, okay, här har ni tre rader eller tre alltså det här hörnet är merch det här hörnet är spel det här hörnet är comics nej utan nu är det verkligen utspritt lite av allting överallt och det tyckte jag personligen var mycket bättre du kunde liksom gå från ett litet stånd med pop-up gubbar till nästa monter och då plötsligt är det ett spel som man kanske, åh oh, jävlar det här har varit typ ju skitintressant det här vill jag kika på och spela och sen när du går därifrån med huvudet fullt av ett spel och då helt plötsligt då är det lite merch och lite grejer runt omkring här plötsligt igen och så nästa kanske är alltså nästa är ett spel igen till exempel, alltså det är så här det var bra bra blandning på allting mm, ja, det och det var min egen personliga åsikt, jag, jag tyckte det var bra med mycket blandat lite svårare att hitta och komma ihåg vad allting fanns men mycket bättre när man liksom bara skulle ut och vandra och leta och bara så här, bara vara liksom. så var det mycket, mycket roligare att det var lite blandat här och var. Och jag håller absolut med där För förra året var det liksom alldeles för mycket som jag tycker som inte är inne i det, manga och liksom ja, liknande. Det var det också eh, väldigt mycket utav Och liksom, det var liksom samma sort, liksom ja. Det var liksom samma bord liksom, överallt. Så liksom, det spelar ingen roll, Gick gick från ett bord till det andra och de hade exakt samma saker i samma klunga. Ja. Så, så det kändes ju aldrig som, precis som du tog upp det, att det kändes inte fräscht då, jag såg aldrig någonting nytt här var det liksom utspritt mer så att alla liksom serietidningar var ju inte i en klunga alla tv-spel var inte i samma klunga, utan här ena sidorna kanske var serietidningar och Tvärs över kanske var serietidningar Men då var det grejer hela tiden mitt emellan så du kunde kolla på emellan och sånt, Så det blev aldrig tjatigt det Nej, det nej, nej precis, precis. Ja, jag tyckte det, det var väldigt väldigt smidigt Faktiskt av dem Så det håller jag absolut Det har blivit mycket bättre planerat på det viset Tyvärr så Precis som alla år så har det blivit mindre och mindre tv-spel Och det är ju jättesynd för Ja, uh, en gamer som VR, liksom vi är. Jag tycker det är jättsyn att det har blivit så pass dåligt. Mm. Det, det var ju lite grej, vi tog, som ni hörde här i klippen. Vi testade VR. Det fanns lite Titanfall 2, Tecken 7, uh, Little Nightmare-typ. Det var typ allt. Det var någon Dragon Ball och sånt där. Men alltså, det enda som var riktigt fräscht var ju Titanfall 2, PlayStation VR och Tecken 7. Det var det enda mm. som jag kände liksom. De här tre, de stora grejerna. Liksom år innan, som när det var GameX Då var det liksom Nintendo och där, Microsoft var där Playstation, det var liksom hela tiden grejer Och det var skithäftigt Här var det tre ja. Så jag tycker det har blivit Så jäkla mycket Sämre på den delen mm -hmm. Visst, det är en bra Mässa, men Varje år så blir jag ju Besviken för att det är så sjukt mycket sämre Så är det tycker jag Alltså jag kan, jag kan köpa vad du menar att eh, de stora spelarna var inte där. Alltså, yes. eller de stora de stora tillverkarna var inte där på det sättet i år. Det är precis som du säger. Det var Playstation VR. Det var Tekken 7. Och jag kan inte ens komma på ett tredje tror jag, som jag tycker var jättestort. Ja, uh, ah, alltså det var verkligen... Det fanns ju de plättarna. Uh. Det var ju det som var. Sen var det liksom... Det var inget annat som stack ut. Sen tycker jag att det är riktigt häftigt med indiespel och så. Men det var ingenting som drog på det viset. Det var ju VR som drog. Alltså, helt mm. egen. Varför jag ville gå alla hela helgen. Absolut. Playstation VR. Mm, absolut. Det, det var ju det som gjorde. Man ville ju prova. Man ville ju testa så mycket det bara gick. Liksom under helgen och därför åkte man ju dit. Sen, sen att man hamnade på allt annat och testade mycket annat också. För att man var där, ja visst, absolut Men jag hade ju tyckt att det var mycket häftigare Precis som du sa Nico, det var mycket häftigare om Nintendo hade stått där Någonstans, mm. med egna konsoler Eller, säg vad fan som De hade kunnat haft en Switch i en Monter Man mm. hade inte ens fått behöva pilla på den. Utan bara vara var där Och visa upp den Alltså bara få som... se den stå mm. där Det hade rätt räckt för min del Om jag ska vara helt ärlig ja. För det, det är fanns som... andra där den, i år Som bara hade fått plats och gjorde ingenting med platsen. Nej, absolut inte. Det var jättelite. Vi ska eh. komma dit. Eller vi kommer väl säkert dit också. Men bara för draren. Mm. den. Jag hade tyckt att Nintendo hade varit coolare om Nintendo hade varit där. Med någonting som de ställ bara ställde upp. En till exempel som DC som fick ett helt e en helt egen monter. Eller helt egen yta. Som de gjorde inte ett skit med. Nej, precis. Här vi ställer upp två statyer och mm. eh, liksom fake tatueringsbås. Man ja. Uh, att, uh... och det tog hur mycket plats som helst och liksom, liksom förra året då var ju dice där, till exempel mm, mm. med Battlefront Star Wars Battlefront. Ja. De var inte ens här i år med Battlefield som Nej. har precis släppts Precis. Okay. Och massa sånt. Det var ju så sjukt dåligt. Det enda som jag så precis som du sa det enda som gjorde någonting det var PlayStation med VR. Ja. Det var jättebra men var det resten av PlayStation de hade ju inga bås eller någonting. Som tidigare då har de ju liksom hittat lite Xbox-konsoler och sånt utspritt som så man kunde spela Halo eller någonting. Mm, mm. Inga sådana grupper fanns längre. Nej, och sen hade vi alltså nu låter det som att vi bärsat som fan. Jag tyckte jag har haft jäkligt roligt den här helgen. Jag tycker att det var riktigt bra. Det har funnits många spel men du har fasiken tyvärr behövt leta lite där inne om man ska säga så. För att hitta dem. Alltså eh. jag kan säga, jag är jag tyckte också det var trevligt och roligt Jag kan inte säga att det fanns Spel, alltså Det fanns inga jag, kan, alltså, Nej, inte alls Alltså jämfört med det alltså, Jag har ju fler spel, nya spel här hemma Som jag har köpt de senaste mm. månaderna Absolut. Än vad de visade upp där Absolut. Jag, jag tycker inte att det fanns tillräckligt Med spel för fem öre jag förstår vad du menar, det fanns ju typ FIFA 17 Och lite sånt där Men som och... ingen spelade jag måste, jag måste få påpeka det här ja, precis. Var, Vi var där hela helgen VR-kön var Snuskigt lång mm. både, både Fredag, lördag och söndag Kön till tecken 7 Var ändå Ganska, den, den, den fanns där Hela helgen, det gjorde den Xbox, alltså då måste jag ha haft en... Hade de sju maskiner stod där? Ja, med FIFA 17. Med FIFA 17, där det kontinuerligt var två eller tre maskiner lediga. Ja. De hade kunnat ställa upp något annat spel där, kan man tycka. Alltså, ja. de hade kunnat ha haft... Kanske FIFA 17 på några av maskinerna. Någonting annat på några av de andra. Bara för att visa på lite... Alltså, någonting mer, om man säger. Jo, men så har de gjort förut. Och det har varit jättebra... Och det fanns ju, visst var det typ så här kids corner med lite legospel och sånt. Mm, men mm. mer sånt även på vuxendelen, lite vuxnare spel liksom. Ställ upp lite montrar som man får testa lite olika. För som du sa, det var två stycken som hade kö hela tiden. Ja. Titanfall 2 och PlayStation VR. Ja. Det var de som Exakt. hela tiden hade kö. Så det visade sig att det fanns inte någonting mer som lockar. Så är man bara där för gaming- mm. Då skulle inte jag säga att det var värt det. Sen skulle jag, alltså lite nyfiket så här. Varför... Jag skulle ju vilja säga att den här mässan, åtminstone för min del, skulle ju vilja vara att prova grejer som kommer, inte grejer som är ute. ja precis. Jag vet inte, alltså det här är bara en request från min sida. Men det hade ju varit coolt om det kom, alltså... Demos. Mm. Eller vad som helst. Alltså typ... Eh dra några stycken som kommer här framöver. Watchdogs hade väl kunnat vara där? Ja, det är direkt med diamot. en. Ja, men där, 50 precis. 15 diamot. Exakt, exakt. Varför fanns det inte några sådana maskiner där för till exempel? Det hade väl kunnat vara lite coolt ändå. För jag menar, det är ändå rätt många där ute som har fått prova på Watchdogs redan. Ja, precis. Men för oss som inte har det då, då hade det varit häftigt att ha haft en, haft en konsol stått där till exempel. Mm. Sen, en grej till som jag, som som jag kom på under tiden att vi faktiskt var där i helgen var mm. att varför... Eh, Playstation hade ju faktiskt en maskin stod och snurrade där men mm. en eh, Playstation... Vad heter den? Pro va? Ja, precis. Nya, med 4K och hela kittet. De hade en maskin som och gick. Det var, jag vet inte ens om det var ingame eller inte men de hade en litet klipp som och gick där på något av deras spel. Men det var allt också, det hade varit coolt att få prova att spela på en 4K-tv med ja, PS4 Pro Det hade räckt med fem minuters game, alltså bara gått runt kolla på världen, vad som helst i 4K Det hade varit, det hade varit häftigt mm. Jag tror inte det var den som spelade, för jag, ty jag tyckte inte den såg påslagen för den stod ju bara i en glasmonter mm. Så jag tror inte det är den som den spelade upp det där Nej, jag, det sagt, fick... jag, är inte, jag är inte helt säker Jag vet bara att de hade en ganska Ganska spasad tv För det var inte vilken tv som helst det där, kände Nej, jag, som hängde där på väggen Och, och sen var om de liksom... hade en PS Stod någonstans och snurrade någon annat. Det, det kan inte jag svara för Men det såg jävligt krispt ut i alla fall ja, Det som det gick på tvn Det var ju Horizon Zero Dawn ja. Och allt det där har vi sett tidigare Men äh, jag tror inte det var PlayStation Pro för den, jag, när jag kollade så såg det inte ut som att den var på ens. Nej, nej, nej, jag tror inte det. Den som stod i monten var nog inte igång, det tror jag inte. Men jag tänkte, det kan, den, de kan ju ha den stå någon annanstans också, tänkte jag mest bara. Men det hade det, mer att det hade varit coolt att få testa. Det hade, det hade inte spelat någon roll vilket spel. Bara mm. ett spel som hade stöttat att köra i full... Full... Alltså, för full, fulla muggar om man säger. Ja, och om den var igång, varför stod det ingenstans att det här är PlayStation Pro? Så att ja. man liksom... Ja men nu ska jag kolla in hur det faktiskt är mm -hmm. För det visar de inte heller Så det är därför jag inte tror att det är något För de bara, här, den är inglasen i en box Så här ser den ut ja. Vad gör den? Ja <laughs> exakt, exakt det är just det jag menar För det hade de ju kunnat fått få sälja några maskiner Tänker jag mest ja. äh, Så just Alltså just te, alltså speldelen Så jag skulle nästa, hade, hade det inte Playstation VR ar hade hade de inte varit där Så hade det varit icke godkänt Mm, mm. Jag hade ju, då hade jag varit jättebesviken Tack vare att Playstation VR var där alltså, Eller jag ska säga så här Playstation VR fick godkänt Resten skitdåligt tycker jag mm, mm. Och då snackar jag inte Indie För Indie är alltid där Indie gör alltid sitt jobb bra ja. Indie är det alltid skitmycket av Det är för sig Utan jag snackar stora spelen tpl spelen De exklusiva spelen De mm, finns mm. inte där och nu är det inte Game X som var liksom för spel utan nu är det Comic Con, det fattar jag. Men det är för lite, alldeles för lite. Ja, det köper jag, absolut det köper ja. jag. Och som du säger, hörnan tycker jag dock, den överraskar på mig varenda gång. Mm. Alltså jag tycker alltid att det finns coola, häftiga, bra spel ändå. Alltså för att vara, för att vara vad det är om man säger så. Utan ja, att ha precis. de stora pengarna bakom sig. Eller dessutom. Bara att det är alltså gymnasiemänniskor som. Eller gym alltså, när jag gick på gymnasiet, det är den åldern är det. Som har suttit och gjort de här spelen. Mm. Det är ju hur fan, hur coolt som helst. <laughs> tycker jag personligen. Och det gör väl i och för sig att spelarna blir lite bättre, ska jag väl erkänna. För att hade de spelarna kommit från någon, någon av de större tillverkarna så, att säga, så hade man nog kanske inte tyckt det var lika bra. Tror jag i alla fall. Nej absolut inte Och visst de testade mycket VR och sånt där Men ja. det var ju väldigt nerbantad grafik och allting, mm. För de här håller ju fortfarande på att lära sig Exakt Så exakt. Det är ju därför man köper de här grejerna att De håller på att lära sig Det är coolt att de testar Men det är ju väldigt simpla spel Som på telefonen hade varit gratis liksom. Ja men precis precis. Men, men ändå, det är ändå coolt att värt, testa. Värt att värt att betala för Skulle jag säga Om man faktiskt, ja. om man faktiskt vill prova på men om vi går in lite mer vad vi faktiskt tyckte om ja. mässan. Vad kände du? Hur var mässan för dig? Jag tycker den var bra faktiskt. Mm. Det, det, var, det var det var bra. Men det är som sagt det är som vi har sagt nu också. Det, det var det var PlayStation VR, det var Titanfall och det var Tekken. Mm. Det, det, annars tyckte jag det var bra. Jag gillade dock vi har ju pratat mycket om det, vet jag också, vi pratade mycket om förra året också, att det var väldigt mycket merchandise. Ja, det är eh, väldigt mycket av. Det, det var ju väldigt mycket nu med, men jag tycker att det var bättre grejer, måste jag säga. Mm, de hade ju dragit ner på anime och mangan Ja. och tagit tillbaka mycket av det som vi faktiskt gillar, mera, den allmänna merchen av nörderier, mm. både serietidningar, tv-spel och allt sånt där. Precis, precis. Så det fanns eh, och... mer för alla. Ja, precis men precis, precis. Och jag som själv uppskattar och tycker det är ganska häftigt med. Eh, alltså Artist Alley Som de så fint benämnde det. Alltså. Eh, vad, fan, hur, vad säger man på svenska? Alltså det är tecknare. Det är. Eh, alltså sådana som försöker klara eller skapa någonting själva, om man säger. Mm. Eh, att de hade, faktiskt fick ganska mycket utrymme. I, I år, tycker jag Jag vet, alltså, jag tyckte det ändå var rätt stort utrymme Där det fanns flera stycken Som man både, några som man har hört talas om tidigare Och några man aldrig någonsin Kanske har sett namnet på eller så tidigare Faktiskt fick Fick, sitt, fick sig ett bord Fick visa vad de kan Fick försöka säljare, sälja sina grejer liksom. Så här, och det var riktigt bra grejer med Tycker jag Det var riktigt riktigt vackra grejer och det gjorde de faktiskt väldigt bra. Det har ju alltid funnits, men det har alltid känts så här undantryckt på ja. något sätt, Nu får du känns mer som att det, det här var faktiskt mitt i. Så att det Pre Precis, det, det kändes som att de fick. Alltså, de fick liksom. De fick kliva fram lite grann. För det är som du säger, Nicodeth, det har funnits tidigare också, det vet jag. Det, det har funnits vid, tidigare. Men jag känner ändå att de, så här, de fick liksom. De fick en liten push i ryggen i år nästan. Så här att mm. okej, okay, här. Vi, vis, visa vad ni går för typ. Så, och det tyckte jag var jätte, jättebra. För jag uppskattar sånt som fasiken. Jag, jag tycker det är riktigt häftigt att få se... Alltså... Bara, bara tecknandet överhuvudtaget tycker jag är så himla häftigt. Att man kan faktiskt skapa någonting sånt med sina bara händer. Tycker jag är coolt. Mm. Absolut. Och jag gillar faktiskt... Jag tycker också det var en bra mässa. Eh, jättebra för shopping om det är det man är ute efter. Då är det, var det kanon. Mm. Eh. Spelen har jag ju gått in på tidigare, det var ju VR som jag tyckte var riktigt bra eh, Resten var ju så så där Indie fortfarande riktigt bra eh, Dock var det ju som sagt mycket som inte var bra Och det var ju som vi var inne lite på där, DC till exempel mm -hmm. Och så har vi HBO och som hade stora montrar men hade absolut ingenting att visa upp Nej, <laughs> exakt och så de tar ju bara plats och det känns helt onödigt att de är är där om de ska visa upp sånt skit. Mm -hmm. ja, ska de eh, inte göra mer med utan de får så vad, vad gör ni där? Eller hur? Liksom, som DC jag kände, fanns ingenting där för att de, det gav ingenting att de var där. HBO, det enda som var coolt, ja de hade Game of Thrones-tronen eh, liksom. Ja. Som man, det, förra året hade de det utsatt i entrén typ. Det kunde ja. man haft nu också, för det gjorde ingenting att det. <laughs> Ex exakt, exakt. Det här kunde ha fått stått bredvid det, Star Wars-grejerna ute i, i hallen i stort sett. Mm. Eh. Och sen var det ju som sagt, vi var ju med om en lite rolig grej när vi skulle vänta på tecken sju vissa turneringen vi stod och väntade i kö. Ja. Och då kommer de liksom, som arrangerar att bad oss att dirigera om folket. För att de hade ju tydligen inte snören eller någonting att kunna vrida om kön. utan om, Så vi fick stå där, ja, ah, kön börjar där borta, kön börjar där borta. Det ska inte vi behöva säga utan de ska sätta upp ett <här> snöre. Här, följde det här som en jävla labyrint. Ja, jag kan hålla med om att de borde ändå ha vetat att det här kommer att bli kö. Det kommer att bli kö in till, in till ja. scenerna. Det kommer det att bli. Då hade man väl kanske <här> kunnat... Dragit upp linjerna redan innan, eller dragit upp liksom Ja men som du säger. Drag upp snören redan från början. För de hade ju lite. De hade ju några stolpar, ja. de hade lite snören emellan och så. Men det var ju inte, det var ju liksom för en rad. Ja, precis. Så det, det, det skulle, det måste de ge bättre till nästa år så att det blir mer ordnat. För nu var det liksom alla stod rakt där och liksom. Det tog ju liksom, de hade ju satt eh, det här artist liksom kände Ja. De hade alltid jätteköer för att komma fram Och skriva affischer De köerna gick ju in i köerna till scenerna Och man bara, vem står, vars hus Står ni Gör det bättre, dra upp så vi, Det här är till den här scenen så man vet var man ska ställa sig För nu blev det mest Det kändes kaos, man bara, åh wow, Det kändes snurrigt Och på liksom och vi stod i vägen för vissa merch För de hade ju så här, godis från Asien och grejer Aa. De syntes ju inte För det var köer från freda håll Som täckte av dem och sånt där Så det måste de bli mycket bättre på Men som sagt Shopping var bra, det fanns serietidningar Allting sånt där, jag köpte en hel del Batman och Titanfall 2 Affischer och allt, det var väldigt coolt Och gå runt och Liksom ögon shoppa Och även shoppa till det man ville ha och sånt där. Så shopping var jättebra Uh, det fanns bra spel och sånt men på något sätt ändå så var det, kände jag att det var mycket som saknades mm. det var en rolig helg men det var ändå mycket som saknades ja ja exakt exakt och jag ska väl säga så här då om man tänker min första tanke från början innan vi åkte dit mm. så var ju egentligen så här: det jag vill ju ha alla tre dagarna där uh, och min första tanke var egentligen för att jag trodde det skulle vara mycket mera grejer att prova. Mycket ja, mer absolut. grejer som skulle ta tid att prova. Jag trodde absolut. det skulle... Min tanke var nog från början att vi kommer att åka dit på fredan. Vi kommer att stå. Vi kanske kommer att hinna spela lite VR. Vi kommer att få prova på VR. Vi kanske hinner ställa oss i kön för något mera spel. Typ två, tre till kanske max. Lördag kommer vi dit. och kommer det att vara mycket folk. Precis som det var. Det var mycket mycket mera folk på lördagen än fredagen. Mm. Och, var, och liksom, med, med, vad jag trodde skulle hända var ju just det att vi skulle få komma dit, ställa oss i några andra köer för då hade vi redan kört av den stora grejerna på fredagen och så vidare och så vidare och så vidare. Men nu var det ju verkligen så att vi varje dag körde vi samma sak Det var skitbra tycker jag för då fick man prova på mycket, men vi hann ju liksom spela alla de spelen vi ville, hann vi spela alla dagarna. Ja, absolut. Det fanns ju liksom ingenting mer att prova på. Så Nej. det är mer att prova på grejer. Mera, det låter jättesjukt att säga det, men mera köer egentligen. Mm. Mera Absolut. bra grejer som folk vill spela. Och det är liksom som, om man säger, som jag, det kommer jag säga varje år, det kommer jag alltid göra. För de som kommer från gamla GameX-tiden och första åren, mm. all, man, det spelar ingen roll. Man, vi kommer alltid känna oss besvikna. Mm. För att de gick ut så jäkla hårt och gjorde det så jäkla bra. Nu känns det som en... Alltså, alltså Comic-Con Stockholm känns liksom som en enkelmässa. Mm. Det är liksom... Det är inget exklusivt. Det är inget häftigt. Det här är en vanlig mässa. När GameX var... Då kände man nästan... Det här är ett mindre eh, E3 liksom. Mm. Det var skithäftigt. Man bara, vi får testa det nyaste. Man hade alltid någonting att prata om. Det enda jag har att prata om nu... Det är Playstation VR Ja. Det är ute, det skulle jag kunna Hade jag haft råd hade jag kunnat köpa det och pratat Exakt likadant Resten av mässan har inte jag någonting att testa Har du varit på ett komikon Eller har du varit på en nördmässa tidigare Har du varit på Comic-Con Stockholm mm, mm. Utan den jag har att prata om Det är Playstation VR Det var det enda som lockade Så på så sätt måste jag erkänna Jag hade kul men jag är besviken Ja men jag tycker vi hoppar in i det vi har spelat och testat och klämt på Även om det inte var så mycket Absolut Vill du börja med vanliga spelen Eller vill du hoppa rakt in på Playstation VR? Nej men vi börjar väl på VR va? Det är väl lika bra att få det över inte överstökat Men vi, vi kör av den först tycker jag Så här i efterhand hur, hur var din upplevelse med VR? Eh, oj Alltså Den började lite, lite skakigt skulle jag säga Faktiskt okay. för att vara helt ärlig Eh, första första gången vi provade var på fredag eh, Och då fick jag köra oh, Vad heter det nu? Until Dawn va? Eh... Until Dawn Rush of Blood Just det, Rush of Blood Coolt spel, on rail shooter, du sitter i en, en berg och egentligen och ska Ja alltså Skjuta dig fram tills du kommer i mål om man säger, du ska försöka överleva eh... Jag tror nu i efterhand att jag kanske inte hade mina glasögon på mig helt korrekt. För att grafiken, den är ju inte så bra som man tror, eller som man tänker sig. Den är lite suddig, men jag tror att jag hade mina lite på sniskan dessutom, så det har varit lite sämre än nödvändigt. Eh, dock skitcoolt. Verkligen asbra, fick verkligen känslan... Alltså kände ju verkligen att jag satt och åkte berg- Man Man aktade sig för saker Man fick det här suget i magen Liksom när det började gå neråt Och det svängde och greja Så att Generellt sett skitbra Men dålig grafik Kommer dit lördagen Provar eh, Lördag var rigs Tror jag att jag pr fick prova då eh, En helt annan upplevelse På med brillorna fick de sitta ännu bättre för då kände jag verkligen att shit det här ser bra ut. Och då var ju det för att jag jämförde med dagen innan så att men jag tyckte perfekt ser skitfint ut samma där rigs Jag eh, vet inte om ni vet vad det är för någonting men du du kör egentligen du är en vanlig människa som kör en mech. Du kör en robot. Eh, du ska först du ska ladda upp en mätare för att sedan när mätaren är fullladdad ska du kunna göra mål och du är bollen och gör mål i en stor egentligen basketring i mitten av banan så att när du laddar upp den då springer du i, kastar dig ner igenom ringen och självfallet, motståndarlaget försöker skjuta ihjäl dig innan du hoppar ner i ringen och du ska hindra motståndarna från att hoppa ner i ringen genom att skjuta sönder dem helt enkelt och det är ju, det är ju genom att skjuta dina fiender du laddar upp din egen mätare Skit skön skön styrning allting. Du kände verkligen när du satt i roboten att shit jag är en människa sitter i roboten för du var tvungen att styra roboten med handkontrollen men du kunde hela tiden kolla runt omkring dig själv. Du kunde se liksom runt bakåt. Du kunde se titta på saker innan du liksom hade fått siktet dit. Skitbalt. Asbra, alltså bara det spelet gjorde Att det, här, det, det liksom tog Playstation VR till en helt annan nivå För min del eh, Kommer tillbaka söndan För att spela oh, Vad heter det, Battlezone va? Tror jag det hette mm. eh, Samma där, då är du egentligen Du sitter i en tank, ska skjuta sönder Andra tanks Det är typ det gick ut på mer, än så, mer, mer story än så fick inte jag I alla fall kände jag eh, Samma där också Gillade grafiken riktigt, alltså Jag tyckte det såg riktigt bra ut Vet inte, så här i efterhand Börjar jag fundera på om det är För att de två världarna rigs och Battlezone Är ju fantiserade världar Om man säger, eller alltså det är ju ingenting Verklighetstroget i, i dem Därför tror jag att jag köper dem Mycket lättare, grafiskt Än till exempel Rush of Blood Där det ska se Verklighetstroget ut, jag vet inte Ja, det kan vara så i alla fall. Eh, Battlezone, lika där. Kände suget i magen hela tiden när jag satt och slängde dem runt den där tanken där på den där banan. Så att jag, jag tycker det är skitbra. Dock så tror jag det kan bli jobbigt i längden med dem. Det är nog min generella känsla. Playstation VR, as häftigt. Men jag vet inte om det håller i längden. Jag håller absolut med där Jag visste ju att grafiken skulle vara Inte så jättebra mm, mm, mm. Första spelet jag fick testa var ju Batman VR Ja Och då är problemet att jag vet ju hur Batman Arkham spelen ja. har sett ut Exakt, exakt Och det första jag får då att sätta på mig brillorna Och kommer in i den här Playstation 2 grafik Fast suddigt ja. <laughs> Det är liksom, det är så jag kan förklara det så Första blicken att mm. så var det jag vet inte om det var likadant där att jag hade brillan på, men suddigt det var det säkert. För efter det så lärde man sig att jag måste ju ställa in dem lite själv. Exakt, exakt. Och jag tycker, jag vet inte, det, det är väl en liten brasklapp till dem som ändå eh, höll koll på det där. eller alltså, de För man hade ändå en Playstation-anställd bredvid sig hela tiden. Eh, de hade fan kunnat gå igenom det här lite hårdare, tycker jag personligen. För att det fanns en hel del inställningsmöjligheter på glasögonen både inut mot mot ansiktet och storleksmässigt och liksom hur långt ner på huvudet den skulle sitta. Så att jag tror bestämt att det, i mitt fall så är det nog lite grann att brillorna satt nog inte helt korrekt från början. Nej. Nej och som sagt det var jättecool känsla, att men var ju lite så här du stod på ett ställe, fick plinga lite på pianon Kolla foton, och det var ju då man märkte att Åh, oh, vill jag kolla <laughs> noggrant På fotot, det var ju inte så jättebra mm. <laughs> Och liksom sånt Men sen kom man ju ner liksom Så åkte man det som en hiss Och så fick du se Batcave, det var ju skithäftigt mm, mm, mm. Visst, jag stod stil hela tiden Men det var liksom, och just den här känslan Att åka hiss Du känner ju som att du, fort, alltså, att du verkligen åkte en hiss mm. För du lurar i liksom hjärnan Åkte ner Sen stannade hissen, men din hjärna kände liksom fortfarande att jag åker fortfarande hiss. Så då blev det lite så här, okej okay, vänta, nu måste jag koppla av här så att, liksom, så att jag står faktiskt stilla. Och sen fick jag testa att sätta på mig handskar, klä mig som Batman och lite sånt där. Mm, att mm. sånt funkade skitbra, jättehäftigt. Men det är precis som du säger, allt var jättebra förutom grafiken. Ja, exakt. Eh, för Sen fick jag också testa eh, Anti dawn Rush of Blood mm. dagen efter skithäftigt, man kände ju sig som en badass när man satt en double shotgun och satt och laddade och bara ba, ba, sköt och höll på, spelet höll då på, dock på lite lång tid med bossarna mm. men det var riktigt läskigt det var bland annat en gammal häxa typ kan man säga som sprang runt där och skitäckligt att hoppa fram och när du är så liksom att du vill rycka undan liksom men du har ju versett så även om du rycker undan så ser du ju allting åt sidan. Och så bara, nej men vänta, jag vill hålla, måste hålla koll på henne samtidigt som jag vet var hon är. Ja visst, nej det var obehagligt så ända, ända in i helvete. Mm. Det, det hade de gjort riktigt, riktigt bra tycker jag. För att du satt ju ändå där och var, alltså du, du, du hade ju panik. Ja absolut. Hela tiden, du kanske inte var rädd men du hade ju panik hela tiden. Mm. Ja när hon kom då var man fans grej alltså. Ja visst absolut Man ville skrika ut men man satt ju där och vet att folk runt om hela sitter och kollar på en Jag måste hålla lugnet Ja ja exakt exakt eh, Sen testade jag London Heist också eh, Ett spel där man sitter i en bil och så Det börjar lite lugnt så du kan liksom sitta och fiffla vidare upp högre på hö liksom eh, Radion Jag klickade på varningsblinker sen Man tog liksom <laughs> kunde ta upp läskburkar Kasta och jag försökte sno läskflaskan Från han som satt och körde Men han liksom, det hade han de gjort bra För han började rycka undan och bara, men ge fan Mina grejer liksom, så ja, de hade ja. ju lagt På detaljer, sen fick jag ett, Liksom ett vapen och så blev det så här, Ja, klassisk Eh, vad heter det Uh, ja, liksom Bil action mm -hmm. Det kommer motorcyklar Jag ska skjuta ner dem Och då var det liksom, ena handen höll jag vapnet Men sen var jag tvungen att hela tiden ta tag i nya magner När det togs ut och stoppa in i pistolen ja. Så det kändes liksom lite verkligt Jag kunde öppna dörren och kolla bakåt Och sånt där Allt sånt var ju skithäftigt Samma sak där, grafiken Det kändes lite bättre för det var mer tecknat det, ja. Så det var lite bättre men så det kändes inte jätteverkligt Uh, och sista spelet jag testade i VR Det var Drive Club, jag fick sitta och köra bil oh. uh, Det var coolt uh, mm -hmm. Dock som sakta där grafiken För man, jag satt och körde Jag märkte bara en gång Var eftersom jag har kört på riktigt så var allt naturligt Sitta och kolla i backspeglar Allting kändes ja. som att sitta på riktigt och verkligen Jag var höll koll som jag när jag sitter och kör på riktigt mm -hmm. eh, Måste också säga att han som eh, sa, so Hade hand om VR-stationen sa <laughs> ah. jag att jag körde ju riktigt grymt Och tänkte, kör han rally på riktigt? Ja, vem vet <sighs> men, ah. jag, måste ju hoppa in, jag måste ju hoppa in här Alltså nu hade vi ju två vänner till Det var ju inte bara jag och Nico där eh, Speciellt inte på söndag När han nu spelade det här eh, Båda två Påstår sig inte ha hört ett ljud Om det här Jag vill bara säga det <skratt> Bara sådär Nu kan du få fortsätta Eko mm. Men jag vet vad han sa <skratt> <skratt> Men i alla fall Men det var som sak där, grafiken Att när jag försökte kolla i backspeglarna Jag såg ju inte ett skit För grafiken var för suddig ja. Före bilen var liksom direkt på sidan Så när jag såg lyktorna liksom i, När jag vred huvudet Då såg jag liksom bilen i backspegeln Så det kändes liksom de var tvungna att vara precis på mig För att jag skulle kunna se dem För annars var det för suddigt ja, ja. Men det var ändå coolt att När jag liksom körde Och så ville jag luta kroppen Då lutar ju han kroppen För där känner jag av sensorn Och då var Nej men jag måste ju sitta lite rakt där, För annars tappar jag ju Fäster kändes som Och så det känns Allting Känslomässigt kändes det Verkligt Skithäftigt Det var ju bara grafiken Som var det negativa Är det jätteviktigt? Nej Är jag sugen på köpet? köpa ett Absolut. Jag skulle lätt kunna lägga ner de här 5000 kronorna om jag hade haft det. För så pass tycker jag att vi har. Det var jättehäftigt. Och det är någonting jag tycker alla ska testa om ni får chansen. Mm -hmm. Men det är ju den där prislappen som sätter stopp. Så är det ju. Absolut, visst är det så. Det, det är liksom det. Jag kan hålla med. Det hade, hade det varit billigare, då hade jag nog köpt det, skulle jag säga. Alltså, så pass bra tycker jag att det är. Det tycker jag. jag. är bara fortfarande rädd för att det inte kommer att finnas spel nog. Mm. Eller, det, alltså, det kommer inte att finnas bra spel nog. Ja, jag precis, vill det... mm. ju... Skulle jag köpa den här, då vill jag ju inte att det här blir någonting jag köper, jag provar ett spel och sen lägger undan den. Ja, för absolut. grejen är som, den prislappen det är på den nu, då köper man den för de 5000 spännen som är. Det är ännu mera för min del eftersom att jag måste ha en jävla massa annat också. <hör> Som ett PS4. Eh, men då ska du också ha spelen utöver det sen. Mm. Så du ska ju först lägga de här fem då, säger vi. Sen ska du ha ett spel för alla fall. En, du kanske får ett spel med också, säger vi. Så att du klarar det ju en vecka, kanske. Sen vill du ha mera spel. Du måste ju ha någonting att skifta med också. <hör> Så att du inte fastnar i samma, samma, samma. Då är det ju alltså 5 600 spänn till varje gång du ska ha ett nytt spel. Visst, det, jag vet, det är 5 600 spänn varje gång ni ska ha ett nytt spel, absolut. Men det är fortfarande så att man måste kan ta med det i, i beräkningen, tycker jag. Absolut, och VR-spelen är ju de flesta som man har hört är, ligger runt timmen. Mm. Det är alltså fullt pris för en timmes upplevelse. Visst, du kan säkert spela om det flera gånger och ha jättekul. Men det är någonting man måste liksom var beredd på. Exakt, exakt, för det kommer att gå åt mera spel mm. än vad du har gjort tidigare. Och det som vi kan ju inte. Vi, det som vi fick sitta det är 10-20 minuter att testa. Ja. Vi har ingen aning om hur det här påverkar en i längden att sitta, ska jag sitta 2-3 timmar. Jag spris, jag tror det här kommer att vara jättejobbigt För som sagt, Rush of blood 10-20 minuter. Man var skakig om händerna. Ja. Man, var liksom, man hade ju verkligen varit in i det här. Mer än det där demot skulle jag inte klara på en sittning Utan då skulle jag behöva ta en paus Sen sätter man och fortsätta Men då har man ju kommit ur den här känslan lite Och måste komma in ner igen Och ska man då spela ett fulllängdat spel ja. Åtta till tio timmar Nej fy fan Jag kan hålla med dig absolut Just det där att just bara, den, bara den där lilla demon på Rush of Blood var, alltså, du, var ju, du var ju slut När du var klar där Du, du, hade, ju, du hade ju suttit där liksom i det var helt spänd hela tiden för att du, du får så alltså det blir verkligen en alltså det blir läskigt så du har ju verkligen hjärtat upp i halsgropen adrenalinet är påslaget redan från fullt på från första stund och så ska du hålla, hålla liksom sitta där och hålla koll på spelet köra greja halvtimmen max Alltså, jag hade kunnat kört i tio minuter till kanske mm. sen vet du fan om jag inte hade varit tvungen att verkligen ta en paus paus för att få ner Alltså få ner hela Pulsen allting Liksom komma ner på normal nivå Och då vet jag faktiskt om jag direkt skulle sätta mig Och dunka vidare liksom en halvtimme till Det tror jag inte Så att det är just Och de spelarna som jag satt och körde Till exempel Rigs och eh, Battlezone Det är tyvärr Spel som hade funkat lika bra Utan VR också ska jag säga Mm. Alltså det är, ju, det är ju liksom arena Arena fighting De spelen Riggs Absolut. där var skitcoolt för att du såg Du såg ju liksom Kontrollerna, du såg ju roboten framför dig Delar av den liksom när du tittade runt omkring Men Det är ju en cool feature I det spelet mm. Det spelet skulle gå Och köra utan Absolut Alltså det är inte ett måste Att ha VR, däremot jävligt coolt men så att det, det, Jag vet inte det, det måste ju komma spel där faktiskt VR är ett måste Och där de gör det bra Riktigt, riktigt bra då, då börjar vi ändå säga Att det är värt det skulle jag säga mm. Och det som vi har tagit upp tidigare också Tror vi att det är i framtiden? Ja, absolut Men det är liksom flera stadier Vi måste gå igenom, som sagt bättre grafik Men Priset måste gå ner. De oh. två ihop går, är inte rimligt just nu. Nej, nej, liksom, nej, nej. Eh, Längre spel, men man ska orka spel. Alltså, det är väldigt många faktorer. Liksom, det är ett väldigt tidigt stadie just nu. Mm. vi har är det lockande? Ja, absolut. Det är jättelockande. Är det 5 000 kronor lockande för mig som har det? 10 000 för dig som inte har något. Mm, mm. nej. nej. Just nu är det inte det. Och... Eh, vi får ju helt enkelt se vad som kommer hända här framöver Men mm. jättehäftig upplevelse Det är någonting alla borde testa För det är skithäftigt Men jag ser inte Vem som kommer lägga ner pengarna för det här Om man inte helt, jag måste bara ha det nyaste Jag måste ha det nyaste mm. Men det är en väldigt liten grupp människor som är så ja, ja absolut, absolut Men eh, samtidigt så Det kommer, kommer säkert finnas de som köper det nu i alla fall så att det, och, och det köper jag, absolut Alltså jag förstår de som inte kan hålla sig Men jag tror Att jag kommer nog Hålla mig en stund till innan, mm. innan det är dags för mig Skulle jag säga Jo men det är som En som vi hade med oss På söndag där Adde ja. Han berättar ju det Att hans polare Har köpt PlayStation som VR ja. Han är ingen spel Eller någonting Men han har VR Bara för att ja. han skulle ha Det senaste Så det <laughs> finns ju såna här Idioter där ute också men <laughs> Absolut <laughs> Och vill han inte ha det kvar så kan han ju göra det till mig så kan jag spela Just det eh, för, för, för, för det kommer ju säkert att hända Ja det kommer ju hända <laughs> eh, Men som sagt det stora som, Alltså som vi tog, sa tidigare också Det stora grejen var ju VR Vi gick ju dit varje morgon Och testade för att Det var det som verkligen lockade oss tillbaka Allt annat var lite så här, ja Kul att vara där men det var ju bara VR Som verkligen lockade måste jag säga Ja ja men vi testade du lite andra vanliga spel också, bland annat tecken 7. Vad tyckte du om det då? Ja. Äh, ja, alltså Jag vet inte hur, hur jag ska hur jag ska säga det för att jag spel, har jag ändå spelat en, jag vill ändå påstå mig själv att jag har spelat en del tecken sex. Äh, det är ju samma spel i mina ögon. Absolut. Jag håller det, det, det stora det stora hela är ju samma spel. Det är samma moves, det är samma så... Nu ska inte jag påstå att jag är superinsatt i exakt vilka moves som finns i Tekken 7, men... Jag menar, man lyckades ändå få in en del slag, en del sparkare, en del kombos som ändå sitter sedan tidigare. Så att uppenbart så finns det ju väldigt liknande moves i sådana fall. Mm. Däremot så hade de ju lagt till lite nya grejer, i alla fall... Jag vet inte om att de finns på tecken 6 i alla fall Men i det stora hela Samma sak Aningen snyggare skulle jag väl vilja säga Men Samma sak Jag håller med där Tecken 7 är som ett snyggare tecken 6 Med några nya karaktärer Och man har bytt ut i Första spelet eller tecken 6 hade man, när man gick ner till en viss under en viss hälsa ja. så började man blinka om man blev starkare du slog hårdare och allting. Här är det samma sak du går ner i till en viss del i hälsa du börjar blicka rött runt om dig. Men istället för att du blir, alla dina slag blir starkare så kan du göra några supermoves istället. Exakt, exakt. Så att du blir det blir som en finisher nästan. Mm. Det är nytt. Det var coolt. Men det stora skillnaden eller det stora likheten som tecken 6 hade med tecken 7 som är ett jättestort problem är laddningstiderna. Det mm. laddar för jäkla sekt fortfarande och det är jättesynd. Absolut, absolut. Dock så var det väl, vad, vi, vad jag förstod än så länge så var väl det här en väldigt, alltså första varianten av hemmakonsolspelet va? Det är en 10 det är det. Ja, jag tänkte Men... mest på att det, det kan ju ändå vara så att de har några uppdateringar kvar att göra innan, innan det faktiskt kommer ut Så det kan ju vara aningen, aningen bättre Sen när det faktiskt finns att köpa ordentligt om man säger Man kan hoppas, jag tror inte det eftersom Nej. de redan har visat med tecken 6 att de har problem med laddningstiderna Absolut, absolut äh... Men vi blev ju sjukt lockade, vi gick ju som sagt på Nordic Tournament ja. och kollade på turneringen med riktiga duktiga spelare. Precis. Och man blev ju riktigt lockad till att köpa Tekken 7 i alla fall. När man Absolut, såg jag måste säga att eh, det var inte så mycket prova på spelet som, som gjorde, gjorde det. Däremot just turneringen vi gick och kollade på, de hade ju de hade en liten, vad jag fattar, turnering för just Comic Con Stockholm. Och de körde finalerna på, vad var det, lördagen va? Mm. Som vi som vi gick och kikade då. och då körde de ju den live liksom på scen. Så man fick sitta där och titta och det var, de körde, S vad blir det då? C ja, de, var... de började med åtta pers i alla fall och så spelade sig ja, utslagsrunder fram till en final. Och skitcoolt att få se några som faktiskt ändå har spelat spelet rätt mycket ändå. Och se att det faktiskt går att göra rätt häftiga saker med det. det, det och det fick mig ändå att känna så här att ja, fan, jag undrar om jag inte ska köpa det här i alla fall i slutändan. Ja, precis. Och tecken 7 är det ju första teckenspel som kommer till PC också. Precis. kommer komma på Steam, så det är ju riktigt häftigt. Ja, och det är ju också ett extra plus, i alla fall för min del, att det kommer till just Steam. Eh... Uh... Ja, men jag var, jag också älskar ju tecken, jag visste redan att jag kommer köpa det. Eh, jättekul att se att moves jag gillar det här bättre med en super move i slutet än att det blir bara starka attacker. Eh, fortfarande det här att det är laddningstid, det gjorde ganska mycket, döda ganska mycket tecken 6 för mig. Att det är väldigt mycket att sitta och vänta, vänta. Det är inte hela världen, men det gör ju att man inte spelar lika många matcher För man orkar inte sitta och vänta hela tiden Nej, nej, visst är det nej, så, så, visst är det så Så vi får se vad som händer där uh. Sen testade vi, testade vi Dragon Ball Xenoverse 2 uh, Vad tyckte du om det då? Ja det, det är inte ett spel för mig, så enkelt Jag, det, jag kan inte säga det bättre än så För det, det var mest frustrerande för min del skulle jag säga mm. Uh, jag har spelat några Dragon Ball gamla spel Till Playstation 2 och sånt mm -hmm. Som funkade riktigt bra Och det kändes De gamla Dragon Ball spelen som man tyckte var riktigt bra då Kändes som Dragon Ball Sin Wars 2 Okej okay. ja, Bara ja. att Dragon Ball Xen Wars 2 flöt på mycket bättre För det var inga glitches Eller någonting sånt Nej. Det som är att det är ju väldigt fast pace Och man måste veta vad man gör när man spelar Ja fruktansvärt För <laughs> Det är sjukt lätt att bara försvinna också. I, för Som sagt, du och jag sattes ner och lerade lite grann emot varandra. Och det gjorde vi direkt efter tecken 7 om jag inte kommer ihåg det helt fel. Ja, där jag ändå känner mig någorlunda hemma. Och där det var ändå var. Visst, du är bättre än mig, men det var ändå någorlunda jämt. Jag fick liksom in lite sparkar och slag och skit. Och så kliver vi över till det här, och det är bara så här. Boom! En helt ny värld. Skjut mig! Jag fattar ja, ingenting. Så att det, då det, ja det är inte ett spel för mig. Nej, om man liksom man kan ju få upp någon sån minimätare, det står olika attacker. Ja, ja. Har du inte sett serien och inte vet vad attackerna är för något, då vet du inte vad de gör. Exakt, jag exakt. Jag valde ju Goku, för jag har ju följt Dragon Ball. Jag har läst Dragon Ball. Jag vet vad hans attacker heter och vad de gör. Ja. Så jag visste ju det. Jag kunde ju bara se listan. Oh, där kan man ha. Oh, där är den, den, den. Så jag vet ju hur de funkar. Mm -hmm. Så då kunde jag, så tack vare det så vann jag för att jag hade ju lite koll. Visst, jag hade ju inte koll när de började så här hoppa i tid och åka snabbt och fräsa fram och tillbaka. <laughs> man bara, okej, okay, nu är min karaktär <laughs> där helt plötsligt och där flyger du och... Ha, nej, men var det nu någonstans? Det gick ju alldeles för fort För att jag har inte hängt med i den här serien Och jag är inte van med det Men eftersom jag kunde attacken Så hjälpte det lite i alla fall mm. Men tycker man om Dragon Balls Och sådana här spel Om man har spelat de gamla Då kommer du ha kul med det här Var mm. bara på på att du är, det är en liten lärningskurva Det är det ju absolut Men jag tycker det såg snyggt ut Och ja, men det, det är Dragon Ball Återigen liksom så testar vi Little Nightmares där man är en liten tjej med en typ vad heter det regnrock på sig mm. och ska akta sig för en stor chock typ vad är han? Kock. Kock. ja kok ja kok skulle jag säga att han är som är lite ja, monsterös och stor och liksom en och... stor blob egentligen bara ja känns precis det som. och det du ska göra det är som lite pussel tar det från rum till rum och aktar det för den där Krypa under bord och lite klättra Lite här och var då tar det ja, vidare ja. Eh, Jag ser jätte fram emot det här spelet Det gör jag Det, mm. det, det, det är lite så Tim burton Känsla över hela spelet Ja, det, det är en häftig Det måste jag säga, jag hade inte hört talas om det här Innan, innan vi var hit mm. eh, Häftig känsla Och, det, och den, man känner av den Bara att man ställs, liksom får kontrollen i handen Och börjar köra det, mm. den är liksom mörk och obehaglig samtidigt som den ändå typ försöker säga ja ja det är lugnt det är lugnt mm. det är ingen fara fortsätt du typ om ni förstår vad jag menar så mm. den är liksom obehaglig samtidigt som den känns riktigt skön på något vis Ja precis. Eh uh. spel jag har sett trailers och sånt förut. Jag tror det finns på PlayStation Fyra att ta, tanka ner och testa. Jag tror det inte helt hundra, men kolla i så fall. Men det är inget mässspel. Det här är något du ska släcka hemma och spela ja. hemma med ett par hörlurar på. Så att du verkligen kommer in i det här. Jag kände att när jag stod på mässgolvet, liksom att det. Det passade inte in helt enkelt. Jag kunde inte njuta av spelet när det var liksom mycket folk runt omkring hela tiden och jag kunde inte liksom koncentrera mig på det jag skulle göra. Nej, nej, men precis. Och det, då, det köper jag, absolut. Jag som inte har sett spelet tidigare fastnade för det. Men man tröttnar väldigt, väldigt fort när det är i den miljön, skulle jag säga. Mm. För jag, jag spelade kanske... Jag tror jag spelade mig igenom första rummet. Kom in i andra rummet och skulle börja ta reda på vad jag skulle göra. Och då typ så här... Fast nej, det är ingen mening med det. Det är ja, liksom Det är ingenting man ska ha... På mässa, så där. Nu förstår jag varför man hade det med sig till mässan Det förstår jag oh. Men det är, det är ingenting som jag skulle prova igen Om det dök upp på en mässa För att det är som du säger Nico det, Man ska ha hemma Man ska vara fokuserad Man ska verkligen säga, Okej, okay, nu är jag här Jag ska lösa det här Och då, och då, då tror jag det är en Mycket, mycket bättre känsla oh. i det Mycket bättre Men det är lite som typ Inside och Limbo och sådana där spel Där man, du ska liksom försvinna in i den världen Ja, exakt, exakt. Och det är, då, du ska det är därför du, det. precis Du ska verkligen sugas in där och bara vad det, Visst, det är kanske inte är ett jättelångt spel Men medan du spelar där En, två, tre timmarna Så ska du vara helt inslukad i det mm. Och då får du inte vara massor med rörelser runt om Utan här ska du bara, nersträckt Du själv i ett rum, hörlurar tight Och bara försöka ta dig vidare Det är där det kommer skina Exakt. Och det är därför jag inte vill spela demot Nu testade det lite snabbt Bara för jag hade sett just den delen ja, Men resten ja. då ska jag vara helt själv och bara spela hemma Precis Ja, nej, men För, för det, då tror jag absolut att det där kan göra sig bra För det är dessutom Snabbt, spontant så här Så är det ju riktigt snyggt dessutom Ja det ser riktigt läckert ut Ja så att det, och, och det är smarta pussel Bara pusslet Att ta sig från första rummet Tyckte jag var smart tänkt Det tog i, i för sig Ganska enkelt men det är första rummet Så det ska vara ganska enkelt Men mm. smart, smidigt Liksom precis lagom Klurigt där i början för att liksom få geniknålarna Att liksom börja starta, hoppa igång Och börja tänka verkligen pusselspel Och då, mm. då tycker jag man har lyckats Riktigt bra Jo precis, äh, men som sagt Jag ser fram emot det men det passade ju inte in där alls Nej, absolut inte. Det ska, det ska spelas hemma, helt klart. Sen så testade vi ett spel som heter Tales of Berseria, heter det va? Uh. Men undrar om det var tvåan vi fick spela, för det är ett spel som ska komma 27 januari 2017, eller så har det bara släppts i Japan tidigare. Ja, uh, ja. Uh. Det är ju det här... Det var ju ingen engelsk text ens utan Alltså det här, text. Var, det här var ju rena Det här måste ju nästan Om jag ska, om jag, om jag, om jag ska dela ut eh, Någon katastrofpris för helgen mm. Så är det ju fan det här spelet För Det såg jävligt coolt ut De hade en jävligt cool monter och så De hade liksom uppriggat med Dubbla tv-apparater på varsin sida Varsin konsol Stora banderoller för spelet Allting ser skitsnut. det var verkligen lockande för ja. det var ju därför vi gick dit och testade Man säger bara, åh oh shit, det här ser ju skitbalt ut Gå dit, tog, får tag i kontrollen och så står det en kille breven och säger så här Ja ah, men tryck bara på knappen <laughs> Vad då tryck på knappen? Och då är det en stor ruta på skärmen där det står massa grejer På japanska Och bara ah, okej, okay. ja ah, men jag trycker på knappen Och så kommer nästa upp och då kommer ju förklaringen till kontrollen ja. Jag tryck bara på knappen Jaha Ja, nej, för de har, ingen, de har inte den engelska varianten. Nej. Så man, måste, man fick prova. sig det, det var inte jättebra att prova på, alltså, måste jag säga. Nej, och det är liksom slätten du kom på. Det var bara grön slett. Ja. Med lite random monster. Skittråkiga monster. De har ju satt dig i den tråkigaste delen i spelet, ser det ut som också. Ja, visst. Det var inte bra. Alltså, det, det slutade med att jag tänkte att jag skulle försöka boosta igenom lite grann. Men det, alltså, man tappade alldeles för fort när man, man får ingen förklaring på något sätt överhuvudtaget. Allt stod på japanska. Ja. Jag menar, det är inte det att det är ett japanskt spel jag sitter och klanka på. Det jag sitter och klanka på är att de tog med sig ett endast japanskt spel till Comic Con Stockholm. Ja. Och försökte visa upp det för Sverige. Det, ja. det går ju. Alltså, hur, hur tänkte man där? Nej, och visst, det enda jag fick reda på liksom. De karaktärer, monster som var där, de var skittråkiga. Det var de. Slätten var skittråkig. Spelet såg snyggt ut. Kombaten, när man kom in i det. Man satt, jag visste inte vad jag gjorde för jag satt bara klicka klicka på knappar. För som sagt, dosan var på japanska för inte ett dugg. Det funkade skitbra. Så på så sätt fick jag reda på att ja, men det är ett fullt fungerande spel. Och det är säkert jättebra. Men det, det visar ju ingenting som lockade. Och precis som du sa där, japansk text... Hade de, de hade kunnat visa ett demo Eller vad som helst med lite story Eller några ja. andra karaktärer För man, det var flera karaktärer ja. Och de sprang ut och pratade med varandra Pratar japanska, stod på japanska Ingen aning om vad det här Det är ett, ingenting som tilltalar mig för fem öre För jag att jag fattar ju inte vad som hände Exakt, exakt och de hade, kun, alltså det, det, hade det Självfallet så jag ju, sitter jag ju inte och kräver Att det ska vara på svenska Nej. Men för fan, den engelska varianten Hade de väl ändå kunnat ha kommit med va? Tycker man Det är liksom ja, för, för att Man fastnar ju inte för karaktärer eller någonting nu Man fick ju ingenting på någon utav dem Utan Det enda man fick Var en ryggtavla för att jag skulle ändå Trycka förbi allting tyckte jag han som höll <laughs> Som höll koll på det här Så att Säger jag bara Nej precis Jag håller absolut med det Ta, in, ta inte dit ta, med, ta någonting annat istället Exakt, de hade kunnat, kunnat ställa upp Någonting annat mm, Absolut uh, Sen testade jag ett uh, Det var ett litet indiespel Men det var lite småroligt Shots for the Dead heter det mm. Där du är en gammal kärring som springer runt i Top down, top down <laughs> Och uh, skjuter monster oh, oh. Uh, Det är ett litet indiespel Jag ville bara presentera det, För jag spelade det, ett indiespel och det var roligt, men eh, som sagt, det var väldigt simpelt. Men jag ville bara nämna det. Mm, mm. Och sista som vi måste ta upp, i, återigen. Och det är ute nu på Steam, fick reda på Frog Climb. Åh, oh. oh, oh, hur roligt bra det som helst. Alltså det här, det här är, på riktigt, det, det här spelet har hemsökt mig sedan förra året. <laughs> För att vi hade ju så jävla roligt. Ja, oh, absolut. Så himla enkelt spel. Så himla Nu har de gjort det riktigt snyggt dessutom Det, det ser bra ut tycker jag mm. uh, och, men, men, men helt genialiskt Helt genialist Och det här är ett sånt spel som du kan köpa Bara ha ligga i bakgrunden Ända tills du bjuder hem polarna För då är det bara slå sig ner och köra För att, ni kommer inte att kunna sluta det, det kan jag nästan lova mm. För det är riktigt, riktigt bra Och Jag kollar nu, jag tror det ligger runt det vad är 6,99 euro Ja, så det? typ 65 spänn Ja, något sånt Det är en dyrt att, och, och det är det värt ja, jag, jag, skulle näst, jag skulle lätt säga att jag hade nog kunnat 150 spänn hade jag nog kunnat gett för det här Ja, absolut Man vet att det är liksom några studenter från Uppsala som har gjort det Men mm, mm. det är så fast kul att inga problem att lägga till en extra slant Absolut inte Exakt, exakt och, och ni kommer att få så mycket roligt för det Speciellt om ni bjuder hem några stycken Kör! Vi nu, i, nu i helgen så körde vi, lyckades vi köra alla fyra på söndag ja. När vi var som flest och alltså, Hur länge höll vi på? Höll vi på i kanske fem minuter Men det, ja. det var kaos i de fem minuterna Och bra kaos ska jag säga Så ja, att det, det stod och skrattade och skrek Och gormade och knuffade Så det är hur roligt som helst det är liksom I fighten mot mållinjen ja, Hur absolut. kul hur bra som helst och du tar ju i så pass att du får ju kramp och ont i fingrarna. Ja, visst, Men ja, visst. när man är väldigt klar och sätter sig ner kontrollen, man bara ska, ska man ta en till match kanske? Ja. <laughs> man får ju ändå den känslan även om man har skitont i händerna ja, när visst, det blir ja, så intensivt att du sitter och trycker skitort på dosen, så vill du ändå fortsätta. Så det är ju ja. ett jättebra betyg. Ja, verkligen. Eh, men det var väl typ, hade du något mer spel du ville ta upp? Eller? Eh, vill nog nämna Helldivers. Ja just det, det spelade du ja Jag eh, slog mig ner och spelade på söndagen När vi var där eh, Jag fick hoppa in för jag ställde mig att titta Faktiskt bara Och eh, då var det tre stycken som satt och körde redan Och det fanns en plats över Så då fick jag ta den sista kontrollen och köra Och alltså i, För att inte ha en aning om vad det är för spel Eller någonting egentligen Inte kollat upp någonting efter det heller Eftersom att det här är ett spel Du ska vara fyra stycken och spela det för att själv tror jag inte att det här är bra, men riktigt roligt så därför vill jag åtminstone nämna spelet i sig och det heter Helldivers mm. Jag har ju spelat det själv och tyckte inte alls om det men jag ser ju skärmen av att sätta flera och det är nog mm. då det verkligen glänser Ja och nu hade, vi, hade jag en jävla tur skulle jag vilja påstå och killarna som satt där och spelade redan innan De, de var ju såna som har spelat sådana här spel tidigare Ah, Ena killen tog direkt Tog ledarrollen och bara Kötta Så åt oss andra att göra exakt vad vi skulle göra Och hit och dit och liksom pusha och greja Då blir det riktigt, riktigt bra oh, För då hade man någon som ändå Styrde spelet samtidigt som alla Fick göra precis vad de själva Kände för Men han höll koll på liksom The main objective som spelet gick ut på mm. För jag hade ingen aning Om vad det gick ut, alltså vad vi skulle göra Alltså vad själva storrum var men han höll koll på den biten, såg till att allting var gjort, och medan jag kunde få gå runt och bara köta aliens som enligt mig det gick ut på. Så det är riktigt, riktigt roligt. Är ni några polare som ofta spelar tillsammans, så gå in och kika. Helldivers. Men som sagt, kommer Con Stockholm, jag ger det godkänt. Hoppas bara på mer av spel till nästa år, som jag gör varje år. Ja, absolut, absolut. Jag vill ändå ge det, jag vet inte, nu var jag, om jag minns helt rätt, så jag var ju bara med en dag förra året. Mm. Så att jag vill ändå ge det G+, för att jag tycker att det här, jag kommer att komma att ihåg det här året väsentligen bättre än förra året. Ja, det håller jag med om. Förra året var okej, okay, men det var inte det bästa, men jag är ju bortskämd. Jag var ju med på GameX de tidiga åren, jag, ja. vet, jag ville ha tillbaka till den. Och jag vet att jag inte kommer få det, inte så länge det är Comic-Con, utan det är om det är någon annan som startar något annat. Och nu ska man väl helt ärligt ärlighetens namn om inte jag minns det helt fel, så är det här första året de bara heter Comic-Con, va? När GameX helt är borta. Ja, de heter GameX Comic-Con förra året, precis. Ja, så nu precis. Är det men, i, men i år har de klivit över till bara Comic-Con. Mm. Mm. Så, så kan det vara. Men absolut, åk nästa år och... Alltså det är barnvänligt, det är liksom fuxen, Alla kan ju Absolut. komma in Absolut, och jag tycker nästan alltså, Åk dit om du har barn med För jag tycker det var fanns mycket roligt alltså för dem också Det ja, fanns de ju, ju alltså, pusselhörner hit och dit p spel var där Och då man fick bygga lego Man fick bygga liksom ja men Det var Mario-karaktärer Det var allt möjligt de hade byggt på den där Legoväggen väggen Skithäftigt mm. Och så hade de ju uh, uh, Oh, vad var det? Star Wars for Charity Eller vad hette de? Nu, de heter inte så Förlåt, nu hittar jag på Men de, de var De byggde typ r 2 d 2 och grejer För välgörenhet mm. Och de man kunde ta kort ihop med dem Och det kostar 50 spänn att få ta kort med dem Och då var de riktigt bra utstyrsla Tycker jag faktiskt, det var riktigt snyggt Det var liksom Och fick man betala 50 spänn som gick Direkt till Rädda barnen här för mig till Val, i alla fall den här helgen Mm. Riktigt bra och mycket, jag tycker att det är kul att gå runt på den här mässan också och bara titta på folk. För att folk, det är ju cosplay också. Inget jättestort fokus på det men det fanns väldigt många som var utklädda och det är skitkul att gå runt och bara titta på det också. Se hur folk tolkar, gör sina egna tolkningar på karaktärer. Mm. Och Absolut. det tycker jag är riktigt kul Och det, det är nästan en Det är en helt egen grej på hela mässan liksom Det, det, det finns mässan och allting Sen är det alla människor som är på mässan Som är minst lika roligt att gå runt och titta på Absolut eh, Men det var Comic Stockholm helt enkelt Absolut eh, Hoppar vi in på veckans fråga Jo Om du fick leva på en plats inom nördvärlden Vilken skulle du välja och varför Var skulle du vilja bo någonstans Eh vart jag skulle vilja bo någonstans? Jo, jag skulle vilja bo... Eh, jag, har tänkt på, jag har tänkt på det här lite grann, faktiskt. Eh, får man bli en specifik karaktär eller får man bli en liksom en NPC i den världen man flyttar in i? Eh, Precis. Du, du, du, är, du är dig själv i den världen, helt enkelt. Oh. NPC-typaktigt. Ja, oh, okej. Okay. Oh. Alltså, jag tänker mer så här... Blir man en tråkig karaktär, man bara bor... Man bara lever där, eller får man bli... Eller kan man göra lite vad man vill i den världen när man ändå kommer dit? Liksom. Alltså, du är ju dig själv. Så vad du gör, det är upp till dig. Alltså, ah, okay. Men, ah, men ah. det är ju du också, så du är ju en tråkig karaktär. Uh, boom! Uh, jag skulle flytta till Just Cause-universumet. Uh, Okej. Okay. Wreck Havoc. Exakt. Jag uh, skulle ju gå över lik för att få en grappling hook. <laughs> Okej. Okay. Uh, och sen bara... Göra precis vad jag vill mm. jag, kan komma på, jag kan komma på en miljon Olika saker jag bara rakt upp och ner Skulle jag vilja göra om jag fick tag på en sån grappling -hook Och en värld utan konsekvenser mm. Jag känner ju liksom att Jag skulle inte vilja ha någon så här action actionfylld värld Eller något sånt där För typ fantasyvärld Ja men det är bara fattigdom och elände Ja <laughs> liksom, Om du inte är hjälten Ja, men det är ju jag Jag själv i den där världen mm. Skulle jag vilja slås mot orker Jag har ingen träning eller någonting Nej eh, nej. Nej. nej Jag skulle inte ha, ha använda en gammal spade för att torka mig och sånt arsle Nej, ingen fantasy eh, Och jag skulle inte Vilja ha, ha något här modernt spel Typ så här, Final Fantasy eller något där det är stora monster Som springer runt och Skulle trampa hjärnan på för, liksom Första sekunden För jag har ingen magi eller någonting Nej. Nej. Nej. Men eh, Star Wars Jag skulle kunna tänka mig att bo på en planet där Vänta, vänta, vänta vänta. Du har ingen mag såklart, du är ingen hjälte det är, det är fattigdom Och då väljer du att bo på en öde stjärna Någonstans Nej men jag tänker Tänk lite som Han Solo mm. Han har ju mm. inget så speciella grej men Även jag som inte har Några speciella krafter, jag skulle nog kunna bli en ganska bra Smugglare jag skulle kunna sitta på Tatooine På en bar och eh, Lyssna på musik och Bara se allt elände ja, Så ja. jag ser mig så, jag skulle inte vara hjälten Utan jag skulle sitta på en bar och dricka mig Redlös och titta på aliens Det, det skulle jag kunna göra med mitt liv Ja okej, okay. ja, jag köper det Jag köper det <laughs> eh, Men Kristoffer Hårsta Han har ju också Absolut. skrivit Absolut, vi har ju faktiskt en, en Trogen lyssnare ska vi säga Som skriver in Eh Hårsta. Jag skulle vilja välja Dungeons and Dragons världen, lätt utan att tveka. Fatta coolt att leva i en riktig fantasy-värld med drakar och alla väsen, riktiga magiker och väldiga monster. Som sagt, alla dagar i veckan skulle man välja den världen framför denna. Ah, det är ju det jag är livsvärd. Bara, oh, "Hej, här kommer en häxa. Oj, där var jag död." Ja. Jag, jag känner. Oj, där kommer en drake, där är jag död. Exakt, ja. jag känner också lite så här det, typ det du sa att ascoolt skitcoolt man skulle säkert få tag i någon liten pinne som man skulle liksom säga wow, det här är mitt svärd springa ut i skogen och så möta en den minsta lilla draken du kan hitta i, i Dungeon and Dragons världen och så bara så här den den nyser den ser det inte ens den nyser och sprutar eld och du är död ja precis det är liksom så här mm. absolut jättehäftigt ja ah, um. utan tvekan i tre sekunder sedan är jag död. <laughs> <laughs> ja, jag, jag köper faktiskt vad du säger. För det är ju för sig. Det, det är lite motsägelsefullt. Jag som vill ha en grapplinghook och typ skjuta mig själv mot en vägg i typ 100 km i timmen, men... <laughs> Ja, Det var en, det var en trevlig tripp i de där tre sekunderna. Innan <laughs> det var roligt dit fram, fläck på väggen. <laughs> <laughs> men. Jag kan köpa att jag skulle inte vilja stå öga mot öga med eh, drakar eller... Eh, inte något sådant väsen. <laughs> nej, det är inte lätt alla gånger. Men ja, det är tuff värld, absolut. Men för mig är den alldeles för tuff. Absolut. Nästa vecka då, ska vi snacka mm. Halo? Ja! Vi ska snacka spelen. Det finns ju filmer och serier och allt möjligt inom mm. den, det universumet. Så det ska vi prata och veckans fråga nästa vecka kommer från Björn Karlsson Han ställer frågan Vilka spel Släs spelgenrer Njuter ni mer av att titta på När andra spelar som på till exempel Twitch Oj. än att spela själva Oj Så det har du att Lurig. tänka på Ja verkligen Så tackar vi Björn för den för det är en riktigt bra fråga Det måste jag säga Absolut, absolut Och det var veckans avsnitt Ja så tack så jättemycket för att ni lyssnade så hörs vi nästa vecka igen. Absolut. Ha det gött. Hej då. Hej och välkommen till ett nytt. Jag börjar om. Jag känner att jag kunde inte ge 110 och Då ska man inte gå in så där. Jag tar det krunkaffe. Vad har sagt? Hur bra den här muggen är den. Nej, du har inte gjort det. Får hör höra en gång till. Kör, kör, kör en gång till.